Niin, 4-0 Anna ja yritti nostaa sitä ja punalakku ei ole sytynyt siellä palaa vihreä alo yksinkertaisesti kiitän pelaajia taistelivat erinomaisesti yeah because uh, i think uh, maybe this is a wild uh, western. Tämä mitä olen nähnyt suomalaisena jäkettä meidän ja iltisellä maailmassa tahtelina, mä häpen. Mä häpen. Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään teidän pelit. Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin... Te, Teemu Selänteen ja Teppo nummisen... Te, teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan Ja siinä tulee koukaamisesta raukaan Daniel Danielsheadiin koukataan ja... Raitein pakki, 12 jakso. Markku, ole hyvä. Johan Backlund repi lihaksiaan, Sami Hirvonen heitti vedet tuomarin niskaan, NHL-pelaajien virta jatkuu, se Jukka kosiskellaan miljoonilla ja Aurinko kuningas on jälleen salaliiton jäljillä. Tässä aiheitamme tänään. En muuta kuin uutta viikkoa uutta jaksoa taas kehiin ja lähettää aika Aikataulu on taas tosi tiukka. tps saipa peli jalkaa ihan osa. Tunnin kuluttua, pitäisi olla... Tiistaina tii tässä taas hännitellään ja nyt... Sorry, kahden tunnin kuluttua, mutta tunnin kuluttua olisi kiva olla makaamassa sohvalla ja, ja melkein... Vähän rakkuttelemaan bussesi ennen pelijalkuun, niin, <tos> niin lämmittelemäs. Kokakolla naamaan, koska on keskiviikko... Ei kun käy, tiistaina. tiistai päivä pelotussa ottelussa, eli viime viikon perjantaina. Juhan Baklunkärppien ykkösmaalivahti joutuu sairastuvalle. Vähän niinku semmonen pitkäksi mennyt venytys, miltä se näytti, katottiin, satuttiin katsoa sitä peliä. Joo, siis ihan niin, tota, torjunta tilanteessa, ei, ei mikään päälle ajo tai ei, kukaan ei, olisi taklannut mitenkään. Siis semmoinen niin harmittoman näköinen tilanne, on, niin siinä vähän oletettiin, että mahtokohan paukkuun nivuina, niin lihasvammaksi se julistettiin, ja <lacht> sivussa joulun yli kärpiltä ykkösmaaliohti pois tässä kohtaan. Mitä sä luulet, onko Tomi Karhusta kantamaan kärpiä? Kyllähän tilastojen valoissa on ihan alueelma ehkä jopa parempi, vaikkakin vähemmän pelejä pelannut, mutta... Mutta tota... niin. ei ole selkeästi ollut sen luot, luottamuksen arvon ainakaan vielä. Ei, sulla on, itsellä... mutta siinä on vähän niinku kaksi tasaväkistä maalivahtia ehkä muutenkin. Saat ainakin puheluudessa sitä, että Paklundi ei välttämättä ole ihan niin selkeä on... ykkönen kuitenkaan. Eita, siis en mä lähinnä, se niinku tuntuu, että se on kärpille selkeä ykkösmaalivahti. mutta lähinnä mä sitä mieltä, että onko se niin hyvä maalivahti kun mm -hmm. se puhutaan. Mun mielestä se ei ole niin mikään mikä siis tähtivahti. No on ihan hyvä maalivat, joo, Mutta se on vähän samantin, jos ajatellaan tämän kauden vahteihin, niin noinen no, veli pitää maanahdin niin muista niin astetta parempi kuin Antero Niittymäkin on Joo ja Antero Niittymällä oli mutta vähän vastaava loukkaantuminen. Niin, niin, ne, niin. Antero on tullut loukkaantuminen, mä olin just sanomassa, vertaamassa häneen, mutta en mä usko kärpinny mikään oikeasti niin paha puutinoa, miten sitä sanotaan. Kyl mä luulen, että Karhunen tuolla esille tulee ja no. ei kärpät häneen häviä. No ei, mäkään siihen. Niin Kärpillä on kuitenkin se peruspaketti niin hyvin kasassa, hmm. että siellähän on totta kai parempi olla, kun puolustus toimii, niin, niin mikä siellä on ollessa sinällään Se on kuitenkin joulun ylittäjä, tässä on tärkeä niinku pelejä Tässä on kappaleet, mitä me ollaan kattonut keskimäärin Niin, et ajattele sun pitäisi kuitenkin mm. sen verran pystyä kantamaan, eikä vaan pelata hajapeli sieltä, hajapeli täältä, ne on se eri tilanne et Nyt mm. sä oot sen jätkä mihin joukkojen katseet kääntyy. No, sitten eri tilanne, niin, niin On. nyt nuori poika mitataan tuossa. Mutta... On ja tätä varten joukkue, mun mielestä kaksi maalia vahtii ja yksi vielä varaan, niin... Joo. Aina mun... pitää olla valmis tämmöiseen että loukkaantumiseen tulee. Kyllä, no, mutta samassa pelissä sitten niin Sami Hirvonen, Kalpan kakkosvalmentaja, otti niin sanotusti toimihenkilön pelirangaistuksen ja heitti vettä tuomareiden niskaan. Sai siitä kaksi peliä lopulta ja kieltoa ja, tota, no, niin, niin... Lisättiin vielä Sä, siihen. Sit... Mä ehdin siinä lähtemään jo, niin mä en nähnyt sitä matsin loppua, mutta et... Tässä kohtaa, mitä tätä mistä, mistä tapahtui, niin voin et varmaan kertoa, miltä, miltä se omistimin näytti näin kentän tapahtumat. Oliko hirmoisen purkaus? Niin, no <laughs> on siis, se yllätys? Siis sitä ei televisiossa ihan oikeasti edes näytetty. Mulla oli to... vähän silleen, että mitä tässä nyt... Tota... Siitä on jatko ja helvetin hieno kuva. Joo, no näin on käynyt, mutta tota, tosiaan kalpailu oli peli ihan hallus ja näin. Ja tota, vähän vaikutti... Mulla tuli vähän sellainen olo, että, että sä nyt luoda niin kärpillä hyvät mahdollisuudet päästä jatkoilijan ohi. Että se oli aikaisemmin juuri tota, Kermanin kalleveti veti maillalla ja se oli ihan selvä, mutta tosiaan tämä jälkimmäinen tapahtui yhdeksän sekuntia, kahdeksan sekuntia sen jälkeen. Ja, ja tota, mulla oli vähän semmoinen, että mistä se tuli, jos se Ikonen menee ja se vielä merkataan niin hänen jäähyksiin, ettei mitään niin merkintää, että olisi joukkueeropistuksessa kysyä. Hetkinen siis. Eli Kalpalle toimittiin vitonen siitä, että kakkosolmentaaruski. Se oli 5 plus 20 se oli, mutta se, että kenellä se tuli, niin että kun se ei tullut näkyviin, niinku tv ei istu. yleensä näitä kukaan ei istu. Niin kun muistat, että toto Jukurit pelissä, siellä tuli kanstoimihenkilön pelirangaistus. Ai vaan muuten. Ei siellä kukaan istunut. Joo, mutta tässä ikona siitä meni istunut. Totta kai kun se on mun liigapörssimies, niin tota, mä vähän, että ei helkutti, nyt tulee miinus. sille silleisestä minuuttei. Se merkattiin tuonne SM-liigan niinku, sulkuihin Jasse Ikonen, mutta sitä ei merkitty kuitenkaan näin henkilökohtaisesti jäähyiksi. Okei, kun mä, mä en käsitä, miten toi olla henkilökohtainen rangaistus. Niin, yleensä joku väärä vaihtoehto, niin se menee istumaan joku. Mutta ei sitä koskaan mainita, että kärsii. tässä kohtaa ei mun mielestä, mielestä, niin mielestä valmentaa heitä, ja on mm. siinä. Joo. Ota sä näitä nähnyt, niin mä en oikein tätä käsittää. Tätä mä en tiennyt siellä on, joku, ja sis, on joo, se, oli, se oli tosi hämärä kyllä. Et mitä ja oli selostajakin ihan, ei aina kautta ainakaan monen, että mä olin vähän sellainen, että mitä, mitä tässä tapahtuu. Ei siis se tuntu vähän kaikilla olevan tulevaa yllätyksenä, että mitä, mitä siinä oikeasti oli tapahtunut. Mutta joka tapauksessa niin kaksi peliä, no, tämä taitaa kuitenkin aika harvinaista olla, että niin tuomarin tällä tavalla. Ihmeisesti ei saa vettäkään heittää toisen päälle. Et. Sinä ei teknisesti koske mitenkään toiseen. No, no siinä on välikappale. Ja siinä on välikappale. <laughs> mutta onhan tietenkin sellainen, että yllättynyt on siitä, mitä rangaistus tuli. Mutta... Mm. Ja tosiaan se korotettiin yhdellä se oli ensin vaan tavallaan. No, yksi... tuli automaattinen yksi peli ja sitten sitten. Sit, sit... Kuru... palaa, palaa tämän viikon perjantai sitten ottelu, muistaakseni hirveästi vastaan. Nummi Numiselle on annettu hieno kunniaosoitus. Hänet on valittu IIHF, eli kansainvälisen Ice Hall of Famein, eli niin sanotusti kunnia galleriaan. Tässä uutisessa, mistä sitä luettiin, niin häntä hehkutetaan, että todennäköisesti nykyaikaisen jälkeen, paras suomalainen puolustaja, ja mitä olet itse mieltä, kyllä hän mun mielestä juurikin tämä on. Et ei mulla kukaan mun pakkia olisi lähelle. Ei siis mun, mulla on sellainen vaikutus, että on itse on itsevarmuus oikeasti jo. Kuulus kovasti siihen Torino ykköskentää siinä oli. Nummin oli ainakin se toinen puolustaja. Ja no ihan O.K. tehokki kattoo niitä 1300, vähän vai 1400 peliä ja vähän vai 700 pistetä. Niin on se siinä al, vähän alle pu, puolipistettä per pelin onhanne ja on hyviä luku, lukemia kuitenkin. Kyllä. Ja, totano, niin Muutakin tekee kuin niin ohjailevaa hyökkäjiä tai antaa vasta helppoa syöttöä niin, se, se, se on kuitenkin että sit taas se, se yksi pääperusperiaate siinä kuitenkin oli se puolustuksen ja sen puolustuksen. Mm -hmm. ja, siis, muistatko sinä nähneessä koskaan Teppo Nummisen virheitä, tai mä ainakaan? No kyllähän niitä varmaan nyt tulee. Ei tule yhtäkään yhtään niinku hyvä mieleen. Ei ainakaan, ainakaan semmos, mutta sitten näin monen muuta pakki, niin jyrki Lumpes tulee mieleen, kun sun no, se on, hyvä, se on. Se on, hyökkäili niin paljon, niin totta kai se Niin, siis, niin, niin että... mutta Sonja lähti solo, mm -hmm. kyllä sen muistaa ja Aki pari ei ole koran kaikki muistaa, mutta tota no niin, okay. ne, niin ei niin puhumattakaan. Mutta siis tämmöisiä, näitä on kuitenkin kovatuksen pakkeja itse kukin, niin, mutta se, että just, et, et, ei Teppo poissa sellaisia kardinaaleja, koska totta kai niitä joku voi sattuu kenen tahansa, niin se on tälleen, mutta et, mutta se sitä selväs sen myös. On ja se siis, niinku mä sanoin nummine on mun mielestä, varsinkin kun nämä kaksi herra muuta niin se tasapainoinen vaihtoehto ja on, on mun ehkä on helpompi ottaa ehkä riskejä kun tietää että numminen on siellä, tai joo, oli silloin. ja Ja hän on persoonaaltaan semmos sopivan rauhallinen ja silkkä silmä kuin kuitenkin että, mulla, mulla, on tehnyt vaikutuksen se Torino haastattelu kun Suomi hävisi. Ja no, niin hän minkä. oli hän oli herkimmillä, niin Hänellä oli myös sellainen puoli. Pistä klippi? Laitetaan klippiä. Vieressäni Suomen joukkueen ehdottomasti kokeneempaan kaartiin kuuluva Teppo Numminen. Teppo Kaulossa roikkuu tuore hopeamitali. Mitkä ovat kokeneen pelaajan päällimmäiset tunteet tämän no. finaalipelin jälkeen? Aika seikavat, että tässä on väsynyt ja pitkä uhrakka taakana, niin tota. mutta hyvin taisteltiin. Varmasti tunteet ovat tällä hetkellä erittäin pinnassa. Jos nyt hieman yritetään analysoida tämän päivän finaalia, niin miksi Suomi ei päässyt tänään aivan toivotulle tasolle no, Ehkä ei luisteltu ihan niin hyvin, mitä aikaisemmassa peleissä. Et, tota, ei, ei vaan luistin kulkenut niin, mitä olisi pitänyt voittaakseen. Tota, oli meillä paikkoisin lopussa, mutta, mutta tota, ei se riittänyt. Mutta muut, niin kuin sanoin, joukkue taisteli loppuun asti. Sitten voidaan olla ylpeitä. Teppo, kaikesta huolimatta, ilmeisesti tämä hopea, joka roikkuu tuossa, on ehdottomasti voitettu hopea. On joo, että tota. On on. että tota... On... Oikein paljon kiitoksia ja hyvää jatkoa. Tämä oli mun 21-vuotis syntymäpäivänä, niin tuo pelimaailin ympäri päissä, niin mä en pelistä muista yhtään, mitä mun piti katsoa. Pitkästä aikaa koosti, että mä muistin, että oli jokin ampu siinä viimeisellä minuutilla, mm. mutta tota, sitten se, että tuo Tepon haastattelu ei unohdu ikinä, kyllä siellä itselläkin alahuoli väpätti saman tahtiin kuin Tepolla, kun huomasi, että te, te, te tuli minulle, että, että päästänyt nyt saarin sen pois siitä. Kyllä, Mut se, oli, niin kuin, se oli silloin, mä, varmaan moni muukin on samaa mieltä, että se oli se suon kaikkein, Suomen paras joukkue, joka oli torinossa. Kyllä, ja mielestäni se on ehkä suurin väärys siinä tappiossa oli, mä niin en niinkään ajattele sitä sen takia, että Teemu Selän ei sanonut esimerkiksi siis ja kulta jotenkin Teppo Nummi ei ole maajokkatasolla voittanut mitään. Ei mitään. Hän on ollut näissä hopeajoukkueissa. Hän on ollut vielä tässä WordCup-joukkueessa niin. ja näin kulta ajoittuu. Ei Eikä NHL. NHL ei. Stanley Cup-mahikset vähän kiersi, kiersi häntä, totta, niin, No totta kai jo pitkään oli Winnipegissä, Phoenixissä, mikä, mikä voittajoukkue oikein koskaan on ollut. Mm -hmm. niin, tota, et... Seipresi se... siis olisi voinut olla vielä se viimeinen joukkue. Se on. Niin. Mutta ei sekään sit taas koskaan niin pitkälle päässyt. Vaikka kerjelyksessä ehkä ollutkin. Mm. Mutta joka tapauksessa niin, niin tavattoman hieno pelaaja ja saa palkintonsa M-finaalin yhteydessä näkevänä. Joo, ja monta kertaa mainitaan just nimenomaan kuitenkin vanhemman liiton pelaajana eurooppalainen. Ja hänellä taitaa olla sen statuksen eurooppalaisen puolustajan kautta, jota ennätyksiäkin vielä hän mitkä on rikkomatta todellakin varmaan pidemmän aikaakin. Muistaakseni liittyy just peräkkäisiin otteluihin tai näitä. No sitä mä nimettelis yhtään. Että... Loukkaantumisiin hänelle ilmeisesti se, Ei, että olisi jo, ollut. Ja aivan ansaitusti siellä Phoenixin jäähallin katossa on Teppo Nummisen numero, elikkä Raita Pakki vetää kättä ja onnittelee. No nyt puhuttiin tamperelaisesta jääkiekkoilijasta, niin puhutaan tamperelaisesta jääkiekkoseurasta seurasta Ei niinkään siitä, mitä Teppo edusti, vaan se naapuripuoli, elikkä jälleen kerran Ilveksestä tulee näitä talousjuttuja, nopeasti. Neljä on tonnia tappioa julkistettiin tuossa, uutta osakeantia tulee, mutta kuka oikeasti haluaa mennä ilveksi omistajaksi tässä tilanteessa? No, mä en tiedä kuinka halpaa se osake oikein on. Onko niin, se mutta, aikaisemmasta vai? kiinnostakin, niin jos olet... Saat... Siinä tarvii olla mielestäni aika, aika moni ilves että sä lähdet tuossa kohtaa kaivaa kuvetta. Niin kyllä se on. Ei urheilusijoittaminen ole mitään sijoittamista muutenkaan, mutta et, siis sitä niinku bisnestä nä laadalla tässä jyrkkä se on kuin sama kuin vedessä alas jos odotetaan tuottoa sille. Niin varmaan kun just nämäsiä niin TPS saa että just oli koivut ja ketkä pelaa väärin kenen lolista fyrkkaa väliin ja totta kai se TPS sydäntausta niin Ilvekselle ehkä vastaaviahan niin niin röste enää löydy. nyt ilveksellä sinäkin syyttää ihan itseäsi kun on mun on omien kasvatteensa niin katkasui ihan itten välit. Et, tota... Et, kyllä se varmaan yritys maailmasta Pitäisi jotain löytää. No, mutta se on jännä nähdä löytyksiä sieltä, että et kyllä... No, se on monta kertaa sanottu, okei, se ei tee hyvää tänään, tuo Ilveksen touhu. Ilveksen touhu. Liikevaihto 5,13 miljoonaa 450 700 euroa oli tarkka tappio lukema. 100 000 uutta osaketta lähtee ja osaken Annin ehdosta päättää Ilveshokioon hallitus, eli no, se ei nyt tiedetään kuka se on. Mm. Se on Vinny Boy Manguard siellä, kun sen päättää. Mut pelaa rintamalla Ilveksessä tapahtui sen verran, että. No, sun veikkausosuus niin nappi tässä kohdassa ainakin vuoden loppuun asti. Joo, eli vuoden vaihteeseen asti Ilves teki sopimuksen Janne Laakkosen kanssa. jota sinne, sinne, vähän tässä tosiaan itse tarjoilinkin, mutta mielestäni oli aika selkeä sinällä Se oli siinä heinokalla lempäälässä ja Ilves, kuka tarvitsee vähän lisää hyökkäysvoimaa, Laakkonen ei jostain ole kellekään mulle kelvannut, niin. niin Varmaan hänkin ottaa mielellä, ottaa niin kuin vähän tulee vastaan palkassa tässä kohtaa kun ei jostain liika paikkaa saanut. Niin, jos jotain palkkaa yleensä, tulee saamaan siis. <laughs> oho, oho. ottaa siis sen riskin. <laughs> Mutta tota, on, no niin, varmaan pelata Ilveksessä loppukausi tai nyt loppuvuosi ainakin ensin varmaan tutka, lekissä varmaan tutka, vähän vielä, se on niin puolia toisi varmaan vähän niin rajautilla Laakkonen katsoa, tuleeks tänne rahat ajalla ja sitten et jos sieltä tulee ulkomaan tarjous niin varmaan vaan lähtemään. Ja Ilves katsoo sitten että mitä kunnosta mies on. Et, et, siinä on vähän niinku mittailla riskejä varmaan sanoisin näin. Joo, mm. jos se niin voi ilmasta. Mutta... No, mennään tässä välissä pikku mutkan kautta edes Helsinkiin. Elikkä Helsingin IFK pelaajrintama tapahtui sen verran että Tyler Redenbaugh potkittiin poistossa viime viikko perjantaina ja tota Reinenpahi pelasi aika hyvän alkukauden kuitenkin, että 12 peliä ja 12 pistettä, mutta 11 mm. viimeistä peliä Kiikarelle kaksoinen korilokmainen putki tuohon. Mutta et, kun... Ihan kulta näki oli, että sinänsä no, niin varmaan aika poikkeuksellista. No joo, mutta kaiken. kuitenkin niin, mielenkiintoista sinänsä, niin on, että ajatellaan sitä Reinenpahia pelaajana, niin, niin se kävi kuitenkin viime kaudella niin niin, niin ei mä tuskku, ne heikkoudet siellä, mikä yllätys pitäisi olla. Et sehän on aika yhden suunnan pelaaja, ei se tykkää puolustamista yhtään. Tota no niin, ja on tämmönen pelintekijätyyppi, et... et no... <hah> ehkä se liikkuu vähän raikkaammin kuin Lokke, mutta on tota no, ne muuten ne aika samansuuntainen pelaaja profiili, kun ajattelee. Kyllä. Et tota, toki, sit taas se syöttötaito on... On kyllä sitten hyvä, jos sitä vastuuta saa ja pääsee jakelemaan, niin... Onko hän sitten enemmän IFK peli? Pelin tämän niin kuin, pelisysteemin heikkouden uhri vai, taas, vai mitä sä luulit? Vai oliko tämä niin IFK:lta typerä hankinta alun perinkin? No en mä tiedä sit sinänsä typerä hankinta, koska se alku oli hyvä. Mm. Ja varmaan sitten kun IFK on alko, tuota, no niin alkoi ongelmat. Ja sitten sulla on tämmöinen pelaaja, joka just ei halua puolustaa. Mm. Vastapainoksi sulla pitää sitten paunoisia Ja kun niitä ei tipu, niin. Sieltä on helpottaa. Lähtee leikaamaan semmoisesta ketä tavalla sitten tavallaan niin hyytyy, niin hyytyy. Niin sieltä on helppo ottaa semmonen palikka pois ja hankkiin okay, uutta tilalle. Täytyy sanoa, että tuo oli ehkä sellainen pieni paniikkihankinta. Siis äh, siis paikkaamaan tulee Washington Capitalsin organisaatiosta tulee Matthew Perot. No. Tota, sitten taas naurattaa, että siellä on kyllä yksi pero, mikä ei vielä pelannut peliäkään. Eli Joel Pero on alkukaudesta hankittiin nykkösentteriksi, mutta et, René tuli häntä vähän paikkaamaan, kun se veti rikki heti kärkeen. Ja pero. Joel Mikä se on jo piste, että e kirjaimen yläpäin? <coughs> no, <coughs> no se on näitä, en mä tiedä. Ei näistä mä tiedä yhtään mitään. Samberingan, Nadar on et, niin, <coughs> ne sekalaiset. Yeah. Heillä ne, ihan on ihan omat kirjaimet siellä. <coughs> ne, siis Ranska, Ranskasta on tuon <coughs> <coughs> siis. Oletan, että ovat kepekkiläislähtöisiä molemmat. A -a -a -a -a -a -a Tähän peroon, siis Matthew Peroon niin tulo kuitenkin liittyisi tää mikä oli eilen maanantaina kiva pieni uutinen, tässä liikaa liitte ehtinyt jo lisäämään pelaajan, tiedot, pelaajan rekisteriin, joka oli vuotanut sitten kenen tahansa katsottavaksi ei, ei, ei, ei, ei se vuotanut vaan kun se meni IFK sivuille, katsotaan kun sieltä on suora linkki sieltä pelaajista sieltä IFK sivuille ilmeisesti että on, siinä on tämmöinen mahdollisuus niin, no mut varmaan, niinku, mä veikkaan että sitä ei no. ole mitenkään suojattu muutenkaan, kunhan jos sitä on niinku tavallaan ymmärtänyt Ettiin. Niin, mutta siis Liikasen on sinne ite laittanut. Joo, joo. Niin, tota, ja tota, siis Liikan tilastovasta vastaverkki oli kommentoinut, että no, Washington Post oli tämän siirron julkaisu, niin uskoisin siihen luottaa, mutta että IFK näköjään ei ollut vielä. Tät, IFK julkaisi sen tänään, tiistaina. Sen, se on nyt varmaan joo. tämä siirto. Niin, tuota, No joo, katso kyllä noita, tuota, nyt siis tajusin katso noita IFK nhl lapujakin niin siellä on nyt siis hetkinen, tulee Matthew Peroo, sitten Stefan Robidaa ja Kai Kluberta, sinua jo kolme, ja sitten on tämä Joel Perro Niin siinä on neljä, neljä je, äh, jenkkikautta kanukkia. Joo, se, no sitten, olisiko Kluberta seuraava sitten siinä? Hän on aika vihkoo. Niin, siinä on IFK -mielestä kaksi varmasti. pakkeja kaksi hyökkää siinä on niin kauan ihan turvallinen hetki, kun niin tämä no, Truman ve on loukkaantuneena. Niin, jo, ei, niin, niin, ei, ei kyllä hänen varansa voi vielä laskea, että mä veikkaan, että ne antaa hänen ensiksi. Mm. Ja ensiksi. Se olisi aika, aika, aika niin raffi. Tapa, että nyt sä et muuten pelaa, kun väksästyt tulkiterveeksi, hmm. että ei me tarvita kasun palveluksia. Mä veikkaan, että siinä on että siis Robida ja Matthew Perol, kyllä pelaa totta kai, mutta että siis, että hmm. sitten on siinä ensimmäisenä. Että kun Robida on kuitenkin sen luokan halpakki jo. Clubertanssi nyt on ollut tepsissä. No niin... on vielä ihan kirjoittamaton kortti, niin Clubertanssi, niin kumpist on hyödyllisempi joukkueelle vaikka heitä molemmat pois? Niin. tulee joku muu. Vähän sama kuin TPS-sä, että periaatteessa loukkaantumisesta on tietty hyötykin tällä hetkellä, <laughs> johon tullaan TPS-kohdalla varmaan tässä myöhemmin. Mutta ifk sinänsä vielä minun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mm. Ei, ei, siis muuta, eikä tämä reiden pahin, niin no 11 peliä kiikareilla, niin ei tämä nyt sille ole yllätys. Ei ihan, yllätys ehkä, että et minkä takia tepsiä, jos te tepsiä sitten korilokkeet siinä putkeen jälkeen. Heittänyt pihalle. Ehkä se oli se yllätys tietyllä lailla, mutta sitten taas että No, lokken oli se ongelma, että se vaikuttanut yhtään mitenkään, koska silloin se brittipassi Niin siellä. silloin on se, siinä on se, että. Niin, siinä on yksi pieni paha tavalla. Niitä, että silloin. Niin, että silloin et antaa aikaa. Niin, ette, nimenomaan. Kun se eu pelaa. No joo, mutta NHL-pelaajia tulee lisää sitten ja palataan siis Tampereelle. Eli Justin Brown, San Jose Sharksista, siirtyy Tampereelle ja tapparaan. Joo. Sieltä tulee NHL... toinen tota, no, niin varmaan vähän samantyyppinen pakki. No joo, NHL on ollut vähän, olettaisin, että se on 5-6 pakki ollut. Että, tota, nimi on tuttu kyllä. Ja, että, tota, en, viime kausi ehkä ensimmäinen, tommonen, tai enimmäkseen ylhäällä 66 peliä pelannut. 2 plus tehot. Pelasin mm kisossa Suomessa USA joukkueessa. Kahdeksan ottelua teho-pisteitä ja kak... jäähy ottanut. ja haluan mennä kertaan, kun en tietenkään suurta kädet voi tosta noista vielä yhtään mitään päätellä Eihän... Niin, no, on Muuten... kaikki tällaiset ensimmäisen tai toisen vuoden nuori Ainoa pakkeita Joo, mutta... ei tiedä yhtään Mut kuitenkin on niin se tappara ei selkeästikään tyytyväinen tuohon pakistoon Kun katsotaan, niin siellä pitäisi periaatteessa olla niin kun ajatellaan, tuota, tommos, mikä tappara, top nelonen ennen kauden alku on suunnilleen, niin se on ollut Pekka Saravo, Juha Leimu, Teemu Aalto, Tuukka Mäntylä. Hmm. Niminä, to... niminä aika kovin, mutta mä sanoisin, kuka ne ole kukaan mua kuin Joo, ja mehän, niin kun yhdessä kun sanottiin, että niin ne vähän vanhoil meriteet kuitenkin vieläkin ehkä kattelee. Leimu, Leimu pelasi yhden hyvän kauden, viime kausin vihkoa, eikä tämä kausi yhtään parempi taida olla. Ja Aalto on sitten taas aika yksipuolinen puolustaja. Hmm. Saravosta se on ihan pe hyvä peruspakki ollut aikaisemmin, mutta en mä tiedä, sit, onko se Onko se sitten taas se pitkä sopimus siellä taustalla ja mitä siinä vaikuttaa, mutta toi IFK on tullut kankaan perään, niin semmonen selkeä onnistunut pakkihankinta kyllä, Joo. fyysisen osaston miehiä. Hän teki tepsi vasta maalinkin muistaakseni ja ja muutenkin se mitä mä tuossa ainakin parikierros takaperin katselin, niin Tappara tais olla ihan tehtyjen maalien puitteissa liikan totano, niin ihan kärki, kärkipäätä. Mutta sitten siinä on helppo ajatella, että kun saa sen toisensa rakkia vielä pienemmäksi, niin sitten ollaan jo aika kohdella. Mm -hmm. Mutta kyllä mun mielestä siitä viestiit, että nyt selkeästi haetaan ja aika, niin, aika sinällään tappara mainehankinta mun mielestä taas kerran. Et ei mitään niinku kauhean, kauhean korkea profiili, vaan et niinku eti ystävystä, musta palasta sitten ja mm -hmm. ei lähdetä millään niinku profiilihankinnon repostelemaan. Mut Curtis Foster kai mikä mikään iso nimi, mutta ehkä sit siinä haettiin sitä, että niinku tuli koko tuli ja tuli lämäriin sinne. Niin Tässä at... tulee varmaan vähän tämmöistä kokoja ja liikkuvat, kuitenkaan ei, mikä mut, ihan muu... raskainen jäi jokaisessa. Edes... Joo, 185-82 kiloa ainakin Elite Prospektiin mukaan, niin Raitin mies, niin kyllä varmaan hyvän vastuutakin tulee saamaan, mutta vaikuttaisi ehkä semmoiselta, niin että, että olisiko semmoista niin all-round-osaamista sitten sinne myös, että, että ehkä sitä potentiaali no. potentiaalia jäätellään. Katso kuitenkin tuossa yliopistosarjassa, on UMass Amherstissä pelannut NCAAta, niin siellä joukkojen kapteenina on ollut viimeisellä kaudella ja 36 peli 31 pistettä, niin kyllä se selkeästi hyökkäisvää potentiaalia on. Joo, ja siellä nää kauden on ainakaan päässyt ainakin kolme peliä ja kolme paunaa tekemään. No sitten niin, yleensä niin, niin yleensä tekee, kun ne tulee toi yliopistoura loppuun, kun se on oikein lyhyt kausi, kuten näet pelimääristäkin. Joo. Niin, ennen tota, niin vetää viimeisen kauden, niin ne käy trajautilla AHL, tai silloin, silloin NHL-varaus taustalla, niin se sitten niin kuin tavallaan tienoisiin NHL-sopimuksen sitä kautta, ja pelannut Booster Sharks Ihan ihan pistettävälossakin potentiaali on, että tosiaan 25-vuotias kaveri vaan kyllä se Joo. Ja tuossakin, kun katsoo tuota, toisessa kautta Sanhoseessa, niin siinäkin 28 peli samat tehot kuin viime kaudella 66 peliä. Ja sitten katsoo ahl tehoi niin, niin samalla kaudella oli 34 peliä 23 pistet, niin, niin ehkä ei ole sitä... Niin, välä, väläyksiin niin. tullut NHL-tasolla, mutta et, nyt niin hakee sitä varoista nousua paikkaa. Miksei Suomi on hyvä noste tähän, ei? Ja ennen kaikkea hakee peliaikaa tietysti. Nimenomaan. Sitten tämmönen uutispaukku ehkä tuli tuolta Pietarin suunnalta. Pietari johtaa siellä sarjaa ja heitti valmentaja Milos Rihan Mäjelle. Joo tää... Mä siitä heitin, Venäläistä logiikkaa. Heitin sitä meidän Facebookiin, että Jaa. kyllä se Venäjä on Venäjä. Miten sieltä? Venäjä on Venäjä, vaikka se... Jauhoissa keerittäisiin ja paistaisi sydänlääkäri tilipussiin Voi määräsi, no, se on niin. kyllä se on kyl silti no, se. Hyvin sanottu, kyllä niinku, kyl siinä alkaa vääräjähtämään, kun alkaa tätä logiikkaa pohtimaan. No, Tämä on venäläistä, mutta sitten taas huhuna siellä on, oli Raimo Summasta, ja mikä tärkeimpänä, Jukka Jalosta, joka oli nähty siellä jopa jossain Rottenbergin pojankasaitiossa ja muuta tota, no, niin siellä katsomassa peliä. ei niin, joku tämmöisen valokuvan näin, niin, nyt toisi Jaloiselle tulossa sitä pesti, mitä se odottaa niin kun se lähinnä se joukkueet homman jälkeen, niin Pietari Jaskoa kuitenkin nyt tämä keuhkoaljakso, kun puhuttiin, että jokerit niin, niin ihan mielikuulisen niin se iso seura, siis Euroopan tasollakin, että niin puitteiltaan ja rahoitukselta ja muuta, niin, ja niin se on aika. nimenomaan siellä ajattelulta. Joo, joo, ja niin kun... raha hallitsee kyllä just näitäkin päätöksiä. Mutta hyvä paikka meidän. Niin kun... No siis jos siellä onnistuu, niin, niin, niin. se on se niin kuin Esko Seppärissä kolmessa, se on iso statement suomalaiselle valmentajuudelle, jos Jukka Jalonen saisi sen pestin, mutta jännä nähdä, että jos Jukka ottaa sen pestin, niin mitä tämä tarkoittaa? Että ottaa kerkkavastuu sitten jo Moskovassa vai oisko tässä ensimmäistä kertaa pitkä aika, että maajokka ei olisi päätoiminnä? Kun mä haluaisin, että Jalon vetää sen pesti loppuun kuitenkin, niin jos se vaan kalelle sopii, kun ajatellaan, mitä tässä on? Moskovan turnaus ja sitten on tai no, no, no, no, niin kuin leiritys ennen MM-kisoa. No. Ja siinä kohtaa, niin, niin hetkinen KHL, niin miksi KHL on siis, siis kutakuinkin pelattu? Mutta kohtaa mut niin sinne voi vastata niin antaa vähän vastuuta sinne sitten tota, niin antaa Selinille ja näille herroille ehkä vastuuta vähän enemmän siinä kohtaa. Siinä niinku maaottelu sitten niin en mä tiedä voisiko se toimii sun mielestä. Täytyy nyt vähän mennä kielis että kielisolmuita menen kieli se riippuusti se riippuu siitä askoa vetää finaaleihin niin sitten itse menee vaan hankalaksi. Niin just et milloin nekin sitten lataa nimenomaan Mun muistaakseni muistakseni oli leirityksen keskellä just viime vuonna. Et tuli niinku, jotkut pelaajat tuli suoraan kohdalla finaalisti kisajoukkoihin. Joo, ei, ei se sitten, että kun on kisat oikein niin ja sitten sulla on seuraajoukkueen playoffit, missä niin pitää myös näyttää, niin silloin se päällekkäisyys ei kyllä menee. mielestä sitä valmentajatyötä voi tehdä sillä tavalla, että sä valmennat sitä pääs ja sitä kautta ehkä otat myös niin maajoukkueen asioita myös tehdä tavallaan sivussa tai se on niin kuin vähän niin sama ja yhtä asiaakin. Mutta tota niin ei ehkä silloin, kun se niin kun kauden pääkohta, niin MM-kisat olympiakisat tai mitä vaan, niinku kun maajukkojen kohdalla on, niin ei siihen voi enää yhdistää. Se on niin lyhyt aika. Että siinä pitää sitä, niin pyhittää se kaikki aika sitten mm. leirityksellä ja sitten sen jälkeen, kun tulee kisat. Eli onko se sen kannalta, että olisi parempi, että Erkka nyky nykytiimillä sen vastuu sitten jo nyt yli Moskovan turnauksesta? Mm. Jos olisi mahdollista. Siis... No ehkä. Tai siis... Mun mielestä se ei välttämättä sit kuitenkaan niin paljon haittaa, kun kyllä ne aika pitkälti tietää, ketä pelaajine haluaa. On puhutaan sitä varsinkin jos on Euroopassa. Niin sä oot mm -hmm. nähnyt ne jo. Sieltä tulee Koivut, Korpikosket kumppanit, johon Soletti, mitä Suomessa näet pelaa, Jussi Jokinen. Niin, niin ne on ihan, ihan siinä. Sieltä tulee lisää tulee sinne Eurooppaan. niin, niin ssa näet niitä pelaat siellä. Niin enemmän sitten niin antaa sitten selinille, antaa sinne sen vastuu. Sitten, niin niin kuin sm liiga kanssa. Mm. tiedetään aika pitkälti, kuka on tulossa. Niin en mä tiedä, se niin iso niin, homma. Se, se voi se olla se. Just nimenomaan vähän niin päivän kunnon seurauluja. Sitähän se ja, on. Niin, Sitähän ja tämmöset, on. jos jotain loukkaantumisia, ei missään tapauksessa voi tulla, niin kyllähän ne nyt tulee niin mm. muutenkin ilmiin. Mutta kai siinä se valmentaja jo kolme tekee yhteistyötä. Et jos toinen no, on siellä Venäjällä, toinen näkee sm liiga mm. joka viikko oman jo kautta. Joo, ja mun, mielestä, mun mielestä jalosta ei pitäisi rangasta tästä kuitenkaan. Niin Jos, jos siinä saadaan niin järkevä systeemi, että seli, Selini pystyy niin niin isompana aseenkantajana siinä kohtaa, kun tarvii tehdä päätöksiä jalon, niin ei olisi mestolla, jos se olisi vaikka SK-kanssa play-offeissa vetämässä, niin, niin, niin kyllä mä liputtaisin sen puolesta, että, että tämä vedettäisi loppuun jalonsen kanssa järkka ottaa silloin, kun on sovittu sen veton vastuun, ettei nyt kesken Se ei ole mahdotonta. Mun mielestä oli, jos luin, että tota, että Ducks Edenin jälkeen ei ole näitä ollut jaettu seuraajoukkueen, ja. mm. mutta se 90-luvun puolella niin se ei ollut vielä edes mitenkään tavattoman harvinaista, että näin oli. Et ei se ei. välttämättä ole just nimenomaan mikään päätoiminen duun, niin se on varmaan... Sit ei, mutta ha haluttu se... pitää päätoimisen. Totta kun... kai... Mutta sitten taas ei se, ole niinku... se, se ei se... ole mahdoton hoitaa hyvin, kun on useampi apuvalmentajana, niin se ei ole mahdottomuus. Niin, sit niin, sitä, niin varsinkin, jos, varsinkin jos sulla on luottotiimi luotto siinä, ja tota, no, niin siis, sitten sä Tunnet, että sä pystyt kantamaan se vastuu. Se on jalostakin mun mielestä tässä kohtaa. Ja kalleesta. Jalone ja Kale, jos sä sovittu, sovittu sille, että jalosella riittäisi motivaatio siinä niin sen pelaajavalkkaamisenkin. Se ottaisi laskun kanssa töitä. Tosin jalosen kohdalla sit taas niin on mun mielestä mielenkiintoista, että ei se voitto ole ehkä eikään sano, mutta jos mun mielestä parempi, jos sä pääsis niin rauhasta ja aloittamaan kaudesi, niin nyt se tarvitsisi voittaa heti. Mm. Jokin on tosi paljon paineet. Oli tietysti sen. Joo. Ja sit... Nyt on ehkä ihan vielä ok vaihe mennä, se ei toi majoukkuen ensimmäinen turnaus vasta mennyt, mutta sitä myös sanoisin, että sillä on alku ja näin, niin siellä on sit jo, jos playoff-vaiheessa hyppäät sisään suurin piirtein ja sulla on MM-kisajoukkuessa, siis osin korvil, kun pitäisi se loppueritys tehdä ja tavallaan niin kuin Siitäkin nousee paineet. Niin hmm. Se voi mennä vähän ylitse vuotamattomaksi, että ei, ei kaikkeen kelkaan voi mennä mukaan, vaikka perättäis oma etu olisikin. Joo. No, mutta mä lähden silleen, että se on, on jalosi ja kalen päätös, ja mä uskon, että Jalonen vetää tämän loppuun, kävi miten kävi. Se on nimenomaan kalen päätös. <laughs> mutta tota on no, niin, jotenkin en halua nähdä, että Erko kesken kaiken mukaan, et, että jalonsa vielä projektissa loppuu ihan niin sovittu. Näin, mutta joo. Sitten uh, nhl ei tulee lisää. Tällä kertaa Lahteen onre Pavelets, Winnipeg Jetsin maalivahti niin Oli numeroiden perusteella aika surkea tsekeissä alkukaudesta, mutta Karjalan turnauksessa pelasi Helkkari hyvin niin, niin Joo, pelasi Suomen vasta nolla peli ja oli kuitenkin alle 90 prossaa, oli siis prossaa että On hyvä maalivahti kyllä, mutta tse, että, mitä Tiet tämä auttaa pelikössä pakistovuotaa? No en mä tiedä. Mitä maalivahti? Antti Niemi kävi siellä mitä? Mikä muut, mitä? Mitä se muutti? Ei yhtään mitään. Ei se oikeastaan mitään muuttunut, että, että <tulikin> joukku, että kohtaa taas lisää mielenkiintoa. Pavelet tosiaan teki sen se viiden, se viiden vuoden sopimuksen etsijän kanssa, niin tavallaan saadaan NHL-molarin tota, tilaa toinen NHL Molarin. Niin, niin, mutta onko tämä taas joku laastari avohaavan päälle, että tätä vastaa vain? oma. Sanotaan, että jos Antti Niemi suomalaisena ja paremmin pystyy komikoimaan niiden pakkeja ja muidenkin pelaajien kanssa näin, ja näyttää vähän niin kuin esimerkkiä mm. rauhoittaa tilanneet ja yrittää saada hyvää niin hyvää fiiliksen kautta se, että homma rupesi luistaa. Niin mä sillä on vielä vaikeampi tehtävä kyllä siinä. Et en mä nyt tiedä, onko Piliin kanssa ihan oikeasti maalivahti maali kipeä joukkue sinänsä. No en mä tiedä, ehkä Myllyniemi nyt niin onnistunut, eikä Joonas siinä. Et ehkä siitä laulun, kun Niemi lähti menemään, niin tarvetta olisi. En mä sitä sano, että, se, että ei se ole mikään yksittäinen satentekijä, satentekijä sinne tule olemaan ett jos kuitenkin pelikassi pelaa siihen lauantaina kärppie vastaan se 6-4 se on kassi. nyt ne saa tehtyä maaleja kun menee 6 omiin niin ei se käy hyvä kerron niin se kertoo enemmän että puolustuksella on ongelmaa tuolla on tappara vastaan kans ja pointti on siis se että mitä helvetti siis mitä se maalivahti siinä auttaa jos on pakisto pakisto yksi juu ei siis eikä tää maalivahti Jos pääsee 3 comeellä kertaa rumottamaan peräkkäin ei todellakaan, että ei se pelkästään siitä maalivahdin vaihtamisesta en tiedä, pelikanssi on tällä hetkellä todella satimessa. Viel ainoastaan Ilves on enemmän, niin tänään Pavelets tulee ja sitten oli tämä toinen hyvä uutinen, että se saa Vili Sopasen. No se oli... tuo vähän hyökkäisvoimaa lisää. Kyllä, vaikkei häneltäkään voi odottaa varmaan puolella. Vaada ja loukkaatomisen jäljiti. Eikä, vaama, eikä, eikä Niin. Et sieltä puuttuisi taku, varmasti onnistujat puuttuu koko joukko. Niin kuin, niin kuin viimeksi, kun pelikas puhuttiin, niin oli just näitä, että kun siellä oli ne veturit, mitä nyt ei oo, niin, niin, siellä, niin. No joo, positiivisia uutisia kuitenkin pelikanssileisiin, sitä ei voi sinänsä kiistää ja totta kai jonkun Pavelakin kun saat sinne, niin ky kyllä mua kiinnostaisi nähdä, no paljon kiinnostavampaa tänään katsoa no pelikans tp sottelu kuin saipa TPS-asottelu, mä sanon näin. Pelikan jyp. Siis mieluummin pelikanss tp sottelu minä katsoa kuin saipa TPS, sitä mä tarvittain. Sain vähän pelikasuolesta väittää. Ei, ei, ei, mitään, ei mitään. Tota, Totta kai siis tot, <laughs> niinku pelikaski varmaan toivoo, että tämä kaveri tuosta rauhallisuutta sinne takalinjoille, että pakit niinku pystyy luottamaan siihen maalivahtiin. Toivottavasti teidän yhteinen matka saa alkaa hyvin nyt tänään. Jyppi vastaa heti, niin koti luolassa pitäisi voitto napsiin. No joo, otetaan viimeisenä uutisplay tälle nopestiin, nopeasti, niin kun. Näin no, tullaan tänne Turkuun, sit, kun ollaan joka puolella Joo, käyty. Tutossa tapahtuu sen verran, että Sät lähettiin Patrik Parkkosen ja Patrik Moision Tuton lainalle. Patrik Moisio on Tutolle tuttu mies pelasi siellä viime kaudella ja tuli Turussa heti tunnetuksi siitä, että Taklas Ville Vahalahti ja Tuto TPS-harjoituspelissä Taklas Vahalainen niitä koko pleksiäsi joutui käyttämään. Osun Nassu sen verran ja Anttilan kanssa tappeli. Jep. Itse sitten 11 peliä myöhemmin loukkaantui ja loppukausi oli siinä ja sitten sai joku S-siin liikasopimuksen, mikä tässä on ehkä <laughs> liigajoukkueesta ainakin maineeltaan semmonen, mihin Moissiokaltainen kaveri sopii, mutta tota, ei näköjään s, -s lähtenyt ihan noin ihan, ihan kulkemaan, niin nyt sitten tuton lainalle ja uutta nousua ja sama Patrick Parkkonen tuli hakevaa vauhtia, että hän tuli siis tuota Kanada junnuliikoista S-kasvatti, ei ole mahtunut siihen S-pakistoonin niin kanssa tutoni. Niin Tuto hyötyy tästä että Lukosta tahkikävi kävi siellä kääntymässä ja nyt sitten S tulee, niin, niin selkeästikään niin Tepsin kanssa ei ole kiinnostus välttämättä virittää mitään suurempia, suurempia niin, tota, niin, yhteistyökuvioita Niin kuin meidän haastossakin siinä puhuttiin, että liiga organisaatiinko se tulee yhteistyötä, mutta se ei ole Tepsi Eikä sitten lukkoja koja Sät mutta niilläkin vähän se perinteisempi seura niin sporttia näitä, mitä ne on tehnyt Näin pelaaja vaihtoa aikaisemmin! Niin kyllä aika, aika paljon haluaa olla poistossa varmia ajattelusta Tavallaan ymmärin ymmärin. voi ajatella, että joko Tuto käyttää tai S tai lukko käyttää, niin itse farmina, tai Tuto melkein tässä tapauksessa käyttää Farminan, niin mm. ottaa äijä itselleen takaisin, mitä tarvitsee. Mut joka tapauksessa varmasti hyvä, hyvä lisää Turkuun ja Tutoon. Sitten ehkä tämä, mitä Tuton viikon iso uutinen kuitenkin, että Tamminen heitettiin pihalle Kiekko ottelussa ja hän väitti, että hän oli Vihko oli pudonnut hänen käsistään. ja Kishkon vallassa. Joo, kihkon vallassa käsi osui ja sitten se putosi jäälle. Erästä lähteestä kuulin, paikan päällisestä lähteestä, että se oli kyllä ihan heitetty sinne. Huottonemi tuli, niin kuin 30 metrin päästä ajamaan hänen tulos. Niin mun on todella hankala kuvitella. Et... Okei, siis Tammisen sit lähti tottakai tämä, että tämä tuttu. Tuttu sallitusteoria, se alkoi siinä Jokuri-pelissä, kuoltiin sellaisessa mm. tilaisuudessa, niin sama tuomari Ville Buhtonimi oli silloin myös tuomitsemassa, ja että, että jokaisessa sarjatasolla on oikeat ja väärät, päätelkää loput. Ja sitten alkaa tämä, että Bohtonimi on suurimpia tammisvihaajia ja muuta, niin. Niin ja hän oli jopa ennen ottelua käynyt sen ilmoittamassa, joku tämmöinenkin oli Tammin. En... Tammin se hän hän oli, oli mukavasti pystynyt jotenkin ennakoimaan, että hän taas tulee vääryyttä vastaan. Että... En mä tiedä siis, kun. Nämä, nämä, nämä harmittaa siitä, että tässä kohtaa harmittaa erityisesti, että Tammin ei valmina liikaa, koska ei pysty katsomaan nämä pelit ihan itse ja tekemään omat johtopäätökset. Minun ei ole mitään kärryä, mitä näistä tilanteessa on tapahtunut oikeasti, mm. kuin, muuta kuin toinen puoli sanoo toista ja toinen puoli ei sano yhtään mitään, antaa sakot. Niin, niin mitä helvettiä tässä nyt voi päätellä? Että se, että niin... Niin tässä on vaikeat sanoa, että onko tässä nyt vanha halherra tosi paljon vauhtia. Nyt olisi ihan oikeasti syytä vähän Kotta oikeasti tilanneet vähän objektiivisemmin. No kun... Tai se, että tilanne on ihan oikeasti niin, että tammin on täysin oikeas. Ja muut liikaan no... ja ylemmän taho helppo olla vaan vaijata tällaista asioista, kun toinen yrittää suurin pitää sanoa, että kyllä, tämä asia mm. on niin, että se joudutaan kärsimään teidän takia ja te itse säädätte sitä asiaa ja tässä ei voi mitään muuta kuin valittaa. No siis siinä kohtaa mielestäni on väärässä, että. Et, et, et... Tai se mun on todella vaikea uskoa sitä, että se on se suorana ajojahti häntä kohtaan. Mun on mm. todella hankala uskoa sitä. Mutta tota no, niin se on, sitä en tiedä tosiaan, niin hankala sanoa, kun ei näe pelejä, mutta semmoista, kun tää kuulostaa tutulta, mm. sitä mä tarkoitan. Ja mitä vuohtonimeen niin tulee, niin siinä kohtaa Tamminen on oikeassa, että joo, hänet heitettiin kyllä helvettiin liikasta kerran, kun ei siellä pärjännyt. Se pitää täysin paikkansa. Sitä mun mielestä turha kenenkään kun se on tosiasia. Toki sen sanota aika ilkeästi, mutta se on ihan totta. Mm. Muistatko sinä, kun hän on monta vuotta enää liikaa viheltä Ei joo. Niin se on ihan itses, hän on sieltä itse hän on helvettiin varmasti. En mitä siinä muutakaan, mutta se, että... No joo, en tiedä. Jännänähän mikä seuraava askel sit taas. Siis kun mä nyt vaan just tää niinku, että... Rauhoittuis. Niin. Mut timenomaan se, mitä se sanoit, että... Nämä pelit pitäisi itseään nähdä, että koska ne aina räjähtää nämä vähän salaliittojutut jo täällä. Niiden yksitystä ja ne särähtää korvaa. Niin, siis ne, ne, ne pitäisi nähdä vain ne tilanteesta mistä ne syntyy. Siis ollaanko me vaan jotenkin niin sinisilmäisiä, että me ei nähdä tätä jääkiekoa suurta salaliittoa. Kun... Siis... Minkä, takia se, minkä takia se kohdistus Juhani Tammisen? Se mua kiinnostais tietää. Niin. Miksi hän on mukaan uhka? Yhtään kellekään. Siinä sen takia, että hän haluaa avoimesti nousta liikaa. Hän, Hän kato varmaan näin että et, et, et, nosta itsensä toisiajattelijana, toisia ajattelijänä, jota joko ymmärtät, ei ymmärtää, että ei halua. edes niinku, tammisilla olisi jotain niinku, suurin sellaisia asioita, mitkä pystyisi niinku, vahingoittamaan jotain muita. Niin, niin, mä en ymmärrä, miksi miks, miks se kohdistus? miksi se, miks se kohdistus yhtään kehenkään. Siis mä ymmärtäisin, jos koko, niinku, tota, no, jos sanotaan että yli Helsingin jokeri niin vahva, Oikeesti pitäisi jollain tavalla, että ei ne saa voittaa enää 14 mestaruutta peräkkäin tyyppinen. Semmoisen, että, että, että, että, että, että, että, että, että täytyy kammata väkisin pois valankaavasta, jos joku semmonen tilanne olisi. Mutta ei... no, tavallaan semmoinen tavalla oli, kun hän esimerkiksi, että nämä tietyt herrat suurin pitää tekee vääriä päätöksiä ja koko jääkko kuolee siihen, että se on joskus nostotettu. Niin sehän on vähän tällaista samaan ajattelua. Mutta toinen kysymys on se, onko se oikeasti todellista vai vainoharha? No, siis se se, pitää, siis se mitä, siis kun puhuttiin sitä liikasulkemista hänen kanssaan. Joo. Niin se pitää, pitää kyllä ihan paikkansa. Ei siinä mitään. Että, siis, se oli tyhmä päätös ja silloin. Ja ei siitä nyt lähinnä kaikki uhat ole toteutunut eikä yhtään mitään oikeastaan tullut. Ainoa niin Saipa pelastui. Se on oikeasti ainoa konkreettinen voitto siinä, että liikasuljettiin. Mm. Saipa sain myytyä kaksi kertaa Vladimir Mahulda ja pelasti taloutensa. Niin on, se, on, se oli se. Se on oikeastaan ainoa aino, mm. aino, mitä, mitä siitä tuli. Se piti taas pakalta kaikkien talouksia. Ja ja sitten samalla niinku kuilu liikaa mestikse välikas. Näistä asioista hän on täysin oikein. Mm. Mutta se, että... että, että sen mä, mä tekis mieli melkein soittaa ja kysyä, että saisikohan jostain tajottua sieltä, sieltä takkatulesta takaisin ne DVDt, siitä S-Sports-sarjasta. Mä haluaisin oikein nähdä ne pelit. Ja ihan historiallisuuden takia, ja sitten myös sen takia, että mä haluan nähdä ne tuomiot ihan omiin silmiin. Että onko siellä tosiaan ollut jotain suurta salaliitoaineksia. Tai sitten se, että no niin, tai sitten tästä pelistä, että mitä, tämän, mitä tässäkin pelissä tapahtui. Melkein niin melkein soittaa, kuka sille mestistä ei vedä, totta että saisitko mä nauhan teiltä. Mä kai se joku just sen haastatteluaikojen niin yritin jotain löytää, mutta mitään ei löydy netistä. Ei. Siksi on just vaikea ajatella, että onko tuo vauhtia tämmönen, onko se tammisen omaa vai onko se, on se va jotain muuta? Onko se vaan huonoa häviämistä? Niin, Monta kertaa se on voittopelikin meukannut. Mulla on vaan vähän sellaisia että katso, Taminen Hanburnalti on burnouti saanut, että hänellä voi olla vähän personaa, vähän sellainen, että rupee käymään kierroksia. No joo, siis sehän on nähty. Mm. Ei, niin, ei tämä ensimmäinen kerta. Mutta siis mä, mä, mä toivon, että hän ei niin kuten, itsellensä mitään hallaa tässä, niin saat sitten seuralleen. Niin siis sitten kun toi on kuitenkin tuhannelle euroa selvitty se ja mitä sitten. Niin, Taminen niin, tulee. Niin, kolme peli, kolmen pelin se mm. kerta, mutta tota, en tiedä, siis enemmästä mä haluan todisteita. Jos tämmöinen on, niin mä haluan todisteita. Ja minkä takia, tuota, niin takia Mesti se kommentoi millään tavalla? Niin. Tämä on sitä, mitä mä sanoin aikaisemmin, tästä, mikä me oli täällä pelittojen valmentajan juttu. Joo, mikä, halu... mikä, mikä päätyi leikkauspöydälle? Joo, leikkauspöydälle on otettu sitä viime jaksoa. Mutta, mutta se, että Mestiksellä on täällä tällä hetkellä, että mitään ei saa kritisoida. Sieltä tulee samantia sakkoja toimitsiakin hmm. tällä hetkellä. Ja välillä se on vähän haettua, käytetäänkin Rosa noin huonoa käyttäytymistä näin. Mutta ne kysymykset itsessään oikeastaan mitään kauhean pahoja. Niin, miksi ei kukaan vastaa niihin kysymyksiin julkisesti? Ne, niin. ja miksi, miksi tuomarit ja pitää pitäisi olla sellaisia instituutioita, että ne saa itse säädellä itseään? Ja jos joku toinen ihminen on vääräs, niin ne voi antaa penaltti joka ainut kerta. Et kyllä, niin. Ei se mun mielestä pitäisi mennä ihan niinkään. MUN mielestä se, että näissä kaikissa asioissa niin aina auttaa avoimuus. Ja aina jos tehty virheitä, niin ne vittu myönnetään. Se auttaa kummasti mun mielestä sitä niin kuin kunnioitusta, sitä, mm. sitä instanssia sitä tahoa kohtaa, kuka nämä päätökset tekee. Ja myönnetään, anteeksi, teimme virheen, asia, kor, korjataan asia. Vastaisuudessa tätä ei enää tapahdu. Niin, niin jospa ei olisi mitään virhettä tapahtunut, että se notteerattaisi jotenkin muuten kuin antamaan penaltti. Niin, niin, kun siis tässä, tässäkin, niin kuin, että. Emme ole samaa mieltä. En... Asiasta voidaan toki keskustella. Niin, niin, et toki et, kai, et, niin kuin sanot, minua on hankalaa uskoa, että mitä sallittu on, mutta toisaalta et taas, et ei tässäkään nyt niin mestiskään mitä itselleen palveluksia, että et, no antaa tuonne rakyttä ja löydä se se tonni, mm. eikä pidä tätä turpaa kiinni. Niin mä oon mä sitten menossa tota on ne niin, polttoaineet lääkkeihin. Varmaan alkaa tuntomaan että Ja, et ja, ja sitten sit tulee semmoinen väkisin kysymys, jää myös siitä, siitä avoimeksi, että älähtikö lähtikö tässä nyt koira, mihin keppi kalahti. Tamminen heitti keppiä ne vaatii, Noh, noh, hei tommone, vaikka se onkin ottamu, hei tommone, hei Asiallista kieltä pitää käyttää niinku oli se ottele, mikä se Harri holla, mikä se oli se Kökko-anta valmentaja ku sillon on. Tämä muista niitä nimii, no, mut kyllähän ne keinoin Aika kakkoa saatana Ja Tamminen kuului ihan samaa, samaa sarjaa kyllä, että ne herrat kirjoilee Tääköhän paljon me... enemmän kuin me yhteydessä Mitäköhän muuten Ahola Missäkö se kautta, pitää muuten tsekata joskus Eli viikon puheenaiheena on seuranjoukkueiden Euroopimestaruus turnaus ja oikeamisen puute me ollaan pohdittu, että miksi aiemmat virjetykset on epäonnistunut, ja Oikeastaan enemmän pohditaan sitä, että mitä kaikkea tällaisen konseptin toimivaksi saattaminen oikein vaatisi. Siis tietenkin muutenkin kuin ne palkintomassien puolesta, mitä se euroilla maksetaan. Että näitä aiempia ollut toi Euroopan Cup, jota pelattiin vuodesta 1965 aina vuoteen 1997 asti. Sitten tuli EHL eli Euroopan hockey joka oli tämmöinen lohkomuotoinen ratkaisu ja se niinku syrjäytti kupin toissiiseksi kilpailuksen vimppana vuotena, mutta sitten taas tämä kesti vaan neljä vuotta, 96-2000. Ja tota no niin, sitten taas siinä välissä niin Euroopan Cup muuttui Continental Cupiksi, jota itse asiassa vielä tänä päivänäkin, mutta se oli EHL alla tämmöinen toissijainen kuppi, eli näille maille, millä ei ollut edustajaa EHLssä tai Sieltä niin kuin tosia pienempiä joukkueita niistä maista. Tosi sitten kun EHL loppui vuonna 2000, niin Continental Cup oli ykkösturnaus muutaman vuoden ja siellä pelasi ihan niin kuin Venäjän mestarista lähtiä kovempiikin joukkueita. Sitten vuonna 2005 tuli taas uusi variaatio. Tuli turnaus nimeltä European Champions Cup, jossa oli siis IIHFn rankingin mukaan Euroopan top 6 maiden mestarit. Tätä mentiin taas neljä vuotta. Sitten tuli tämä kunnia-himoisin yritys ehkä toistaiseksi, eli tämä Champions Hockey League joka sitten jäi yhteen kauteen ja päättyi mittaviin rahariitoihin. Et tota, se oli tällä erää sit viimeinen yritys, mitä näitä euromestorusturnauksia on ollut. Ei ole kauhean kannustava historia, mutta näissä on ollut se, että nämä on ollut siis aika pitkälti IIHFn IH, organisoimia. Eli kansainvälisen jääkirkkoliiton. Ja mun mielestä se suurin syy, miksi on mennyt vikaan, on nimenomaan siinä. No on, se se varmaan. on kansainvälisen lajiliiton, että mm. ne, pääsee, ne, ne, ole, siis ne päättää mitä tulee seuroille ja ne on sitten jotenkin niin kuin ja sitten se on ollut niin parin sponsorin varassa. Niin, sä näet, että siinä on niin kuin tavallaan kuilu periaatteessa liiton ja sitten tämän, tavallaan se, että sitten tehdään niin taloudellisesti kannattavaa ja kiinnostavaa, mm -hmm. niin siinä on vähän, mä, mä niin kuin itse kanssa niin hahmottelen sitä samaa kuilua siinä, että se on vaikeampi tehdä se, Joo. kun nehän seurat vois itsessään suurin piirtein myös tai niin kuin Liikat keskenään voisi jotenkin tavallaan, niiden ulkopuoliset henkilöt, tai edes liitot, vois rakentaa sen sarjan. Se, että kansainväliset ylhäät päättyvät tässä, jotain. Mutta tota, sitten kanssa, mikä on niin semmoisin, oikeastaan niin kun nä, me mennään näihin tuolla isommalta, että mitä, mitä meidän ei mielestä vaaditaan tähän, että mitä tässä tulisi toimiva konsepti. Mutta se, että missä tässä on menty vikaan, niin on se, että, että eihän tämä merkinnyt yhtään mitään. Oli se kiva Turus. Se, oli niin se lopputurnaus oli se ainoa siisti juttu ja oli ihan kiva katsoa. Lukan, se veti 2000 täyteen, kun mä näin ja tämä Turus veti, veti tota noin. Niin... Ei se muistaaks ihan täyteen vetänyt edes finaalisi. Ei se ihan täällä ollu ja tosiaan sehän on taas kaks bronssia, finaaliliput myytiin yhtenä pakettina. Se siinä illan pelissä väli oli... Niin välierät oli edeltävänä päivänä ja... Joo. Noin... Se oli vuonna 97 se Joo se oli ensimmäinen kausi, 96-97. Se oli tota noin siinä keväällä siinä runkosarjan aikana. Näitä voi jollain tavalla mun mielestä verrata aika hyvin näihin Karaleja ja näihin vastaaviin MM-turnauksiin siinä mielessä, että sieltä löytyy se yksi ottelu Suomi Ruotsi, mutta se itse sarja ei kyllä kiinnosta paljon mitään. Ja se, kun se on semmonen uusi, mm. ja ei näistä ole mikään päässyt edes yli neljän vuoden ikään, niin ei se niin ala kiinnostamaan no, kun, historiansa kautta. Niin, taisi, taisi, taisi, niin on voida oikeastaan skipata se Euroopan kappo, kun Euroopan kappien on vähän erilainen. Sikäli, että se pohjautui niin eri asioihin. Hmm. Sitä yritti oikeasti tehdä kuin niin TV-tuotetta ja tämmöstä, niin se lähtee tässä. Mutta voitaisiin oikeastaan tuosta, että eikä tiivistää, eli olla varmaan yhtä meitä siitä, että et tää lähtee nimenomaan, että seurat alkaa vetämään tätä ja liittoin yhte, yhteistyöllä, että IOHF ei ole mikään veturitashommas. IHF on siellä taustalla, jos niiden kontaktiverkostoa niin kehittämään jääkiekkoa joo hyvä, siellä on varmasti tämä, fine. Mutta seurat neuvottelevat, seurat niin kuin, hoitaa sponsorit, seurat hoitaa nämä asiat niin omien lajiliittojensa yhteydessä ja muuta. Niin, siellä niin kuin, taustalla tuomassa omaa ekspertisiä niihin asiassa, mistä tarvitaan, ne niin ei ole päättämässä tässä. Koska joo. seurat on se, että tässä niin kuin, haluaa tehdä fyrkkaa, haluaa saada näkyvyyttä, niin kuin, se, kaikki lähtee niin, seurat. Ihan seurat niin on myös tietyllä tavalla lähempänä että sponsoreitakin on valmiiksi. Ja siitä tulee seurojen myötä ehkä vähän sen näköinen, mitä halutaan pelata ja mihin on mahdollisuudet. Kun tämä Liitto, IHF, niin se voi olla vain ainoastaan vain hänen niin mahdollista ja sitä kautta löviä kontakteja, niin se voi kontakte. siellä kattona. Niin, ja se on lopulta, lopulta niin, se vain yksi turha välikäsi Se pitää eliminoida pois. Tietyt hommat tähän vetureksi, niin kuin siis tämä noja Westro-Frelundan omistustahalta, vaikka se Ferjestadion omistusta. näytin, mitkä Euroliigaa on pohti- niin tätä, niin kuin, että niinku ne pelasivat omaan liikansa vaan, että ne hyppäisivät omista niin kansallisista sarjoista helvettiin. Nämä mm -hmm. tyypit, niin tyypit tarjoavat tähän veturiksi, jos aita, että tämä toimii. Okei, ne täytyy saada hillittämään sitä, että ei kasva mikään oma liikansa. Että olisi selkeästi niinku sarjoiden ohessa, mutta siinä olisi niin kuin, niin, jalkapallon jalkapallon mestaret, eli mm -hmm. per perusidea. Tämä on vain niinku, päällekkäinen niinku tota, juttu. Niin, niin. mutta siinä siinä tullaan siihen, että mitä tästä vaatis vaatisi. Niin, mä uskon ainakin henkilökohtaisesti siihen, että kaikki alkaa siitä hypeestä, että sillä on merkitystä. Siin pitää niinku, luoda ihan saatanamoinen, siis semmoinen, niinku, Että et, tota no, niin tapellaan verisesti, et, niinku, se, se pitää olla semmoinen niin kuin on. on niin Se on varmasti on varmasti merkityksellinen saattaa joillekin olla siinä kohdassa... Se kohtaan, on kun sen tyyppinen turnaus. Niin, niin että on ihan oma, oma erityislaatuisuutensa siinä. Et, se ei syö kansallisilta kansallis sarjat mitä arvostus sinänsä, mutta siinä on jotain suurempaa, kuin sä oot siinä europelissä, mm. niin se, että tottakai joku sanotaan Manchester United pelaa tota tyyliin, tai vastaan, tai joku tämmönen, joku perinteinen enemmän rivalry. ne on kovin pelejä. Tai paikallispeli Cityä vastaan esimerkiksi. Tai mitä näitä suuri porukuita, arsenaali, mitä ne niin on iso, iso matsi. Tottakai se so, so on niin kova juttu, mutta siitä yhtäkkiä, niin että keskiviikkoilta, Barcelona tulee, niin niinku erityislaatuinen meininki siinä hommassa. Että pitä, siis tämän, tarkoitan siis tätä, että tämä tuote pitää alusta asti myydä. Myydä siis yleisölle, että kun tämä tulee täysin tyhjästä, niin tälle pitää itse luoda se merkitys. Että tavallaan siinä haittaa, jos ei ole pienen takamatkalla, kun tämmöistä ei ole ollut. Nyt pitää, niin kuin, että unohdetaan EHL, että nyt on jumalalta. Niin, no siis siinä on aina aikaisemmin mun mielestä epäynnistetut siihen, koska se on niin rönsylevä. Ja sitten sit oikein... Niin Puhutaan tästä laajenemisesta ja nyt tälläkin hetkellä kun Kohalla tulee Kohalla, mm. niin ei tämmöinen peruskuluttaja tiedä mitä tässä haetaan. Ne niin liigat ja maan suorasattuna ihan harristi. Niin, niin, mutta... Ja ei jos semmoista vaikutelmaa luo ainakaan mun mielestä vaikka Champions Hockey League, niin mestareiden liigat aloittaa jalkapallossa periaatteessa sitä, että siellä pelaa Euroopan maista parhaat vastakkain ja muita. Parha, euraava parhaat ne, Ja muita. Mutta se on niinku siinä mut sit, se, niinku... mut si, niistä tulee se tulee laajenemisestä, mikä se on niinku tullut tullu sitten sen myöten kun halutaan sitä niinku rahaa enemmän ja enemmän, enemmän. Nyt voisit jo kysyä, että on QCL ajatus vähän vesittynyt jo. En tiedä. Mutta mm -hmm. siis pointtina se, että mä tarkoitan sitä, miten se on myyty ja markkinoitu se homma. Mutta se tarkoittaa automaattisesti että mä haluaisin nähdä, että okei okay, seurojen kohdata se lähtisi, mutta Ehkä niinku semmosia suuria sponsoreita, tai sitten, mun mielestä ideaalein tilanne tälle liikalle oli se että sinne taustalle tulisi joku tyyli Roman Roma Abramovic, jolla olisi siis rahaa niin paljon ettei paskal Ja mm. silloin olisi varaa ottaa se sanotaan 5-10 vuotta takkia siinä Et se kehittäistä, sitä, et sinne luotaisi, kun ei se merkitys sinne yhdessä yössä, niinku mä hypeestä, Niin se pitää synnyttää, se synnyttää rahalla Joo, ja se, että sitä voidaan ylläpitää, sitä taas. Ja siis se, että sillä olisi löytyy semmoinen helvetin rikkaita yks... Ei sulla tarvi olla oikeasti kuin yksi ihan näärettömän hyvä sponsori. Vähän niin kuin melkein Champions League-futiksessa on päässyt. Ei niillä ole mitään isolla omaa näkyviä sponsoreita. Ei totta kai niitä pikkusponsoreista muuten. On se, mutta se ei Joo, mutta mä tarkoitan, että tämä tyyppi on samalla niin se liigan presidentti. Ja sitten silloin se hallitus siinä, niinku, mikä, te, mikä tekee niinku operatiivista johtoa, niin on, on että kautta. Ne valkkaa sieltä keskuudestaan ne tyypit, niin sen jarmo Kekälä, ja jarmo kekäläistä, voisi ajatella sinne Saksasta näitä tyyppejä, mitä kaikki sinä on, niinku, sit kehittää sitä sarjaa eteenpäin. Mutta et hän niinku valvoo siellä yllä, tai hänellä onko edustaja siinä valoamassa, ja hän, hän maksaa viulut ja tulee keräämään massit, kun se alkaa tuottamaan. Hmm. Ja sitten, että siinä voi olla niinku firmoja, sitten niinku vielä vähän lisä, lisätukena, mut mutta et kuitenkin, et yksi, se kuitenkin tois selkeä niinku kasvot sille liikalle, se, se joka maksaa viulut. Just tämä napromitsi tyyppi, jos loistaa kun tietää että sillä on miljardin fyrkkaa, niin tä vittuu. Se tuo heti lisäkirjoista, että hei miksi sä lähit miksi heti lisää heti Miks, Miksi sä lähit tähän, et jääkiekko-hienolajia, tota, no, niin, me tehdään täst helvetihanon juttuja, ja, et, tota, no, niin, et, niin, no siinä pitäisi olla just tätä SKA, pia-tarityoppista ajattelua, et pitkä jän tässä on homma niin se rupeaa kannattamaan myös myöhemmin että alkupanostus että on, on. Et et, et, alku on et sanott... hillittömän suuret. Et maar... et sanotaan että niinku, pitää noin oikeesten neljä vuotta EHL kesti. Se jos se alkuvasti että sen jälkeen tällä tois mitta on sanotaan sen eka viisi, kymmenen vuotta siinä oli varmaan sitten se mitä saa sanoit, että se markkinointi oli todella huono jos alusta saakka et... no ei sitä oikein, ja mun mä ne oli varsinkin se ja silloin niin niin varmaan yhdistää talousajattelua ja jääkäykoa, niin se on ihan eri tänä päivänä kuin silloin. Ja se kertoo jotain, että, taita, että siis... Kun mulle oli aina jotenkin hienoina, että häntä niin eksoottisempia joukkueita mitä niin ei, ei Suomessa nähnyt. Ja minua ihmetytti silloin Kakarona, miksi ei kukaan tule katsomaan näitä. Niin sitten kun voisi katsoa sitä peliä, niin on tämä kyllä aika tylsä peli lopulta. On ja mitä ei siinä ole mitään, mm. mitään merkitystä. Mm. Että tota, no, niin siis, näin se pitää luoda. Mutta sitten tullaan sit, mun mielestä yksi selkeä ongelmakohta. TV. Tuolla pitää olla ihan saatanamoinen TV-näkyvyys, koska sillä siis kaikki mun mielestä, tämä menee mun mielestä tässä järjestyksessä, että on, okei, mun väärässä järjestyksessä kirjoittuu vähän, jos muuten, että on se rahamies taustalla, jo jolla, massi jolla on massi massiivinen hype siihen ympärille, joka alkaa kantaa hedelmää pikkuhiljaa, mutta millä sä se hypen sinne, sinne koteihin TV. Mutta se TVS on myös se uh, ratkaisu periaatteessa, miten sä saat rahaa, kun jos sulla on hype, että mä uh, myymällä TV-oikeudet. Niin, mutta tarkoitan sitä, että silti se alkaa niinku että voi, no aluksi, aluksi niinku, mun mielestä pitäisi nimenomaan myydä aluksille pitää antaa, niinku, Ei nyt tottakai, kai pitää niin oikeukset jotain pyytää, tottakai. kai. Mutta siis se, että siis tarkoitan, että tyyliin, että täällä näin, mikä kanava sen voisi ottaa, tyyliin neloselle maikkarille ei vaatimusta, että nämä tulevat ilmaiskanavat nämä pelit. Mm -hmm. niinku, mihin muihin maihin sama homma. Et niin just alkuun. Et tehdään ilmoitteeksi sitä työtä. Näytetään näitä pelejä. Niin, sitten... no se vois olla, että esimerkiksi oman maanottelut, totaleja on te... ilmaisia ja sit jos sä haluat nähdä minkä tahansa ottelun siinä totan, sarjan sisään vähän niin kuin te, no. tämä Urho Total, niin sä maksat siitä sitten erikses, mutta sä saat katoa. Vai, vai mun mielestä sitten, jos sitä rahaa on taustalla, niin mun mielestä se olis viksuita se, että ei edes velottais. Ei mm, hey, muuta kuin ku streamin, streaminnä. Tutkataan meidän sivuilta näitä streaminnä joka peli. Se, se on, on tästä kiinni. mut tanssatalohkera. Sehän nyt on monta kertaa, jos sanotaan, että tv on suuri raha Niin, niin. Mutta idea on siis se, että pikkuhiljaa lähtee sitä rakentamaan. Et sen takia sitä vaatii helvetistä rahaa taakse. Ehkä mä on vähän idealistit, joku lähti tämmöiseen hulutukseen mukaan. Mutta, mm. mutta on no, niin, okei, no mut se ei saa kuitenkaan kauhean suuri korko. Sä, sä et voi pistää sitä niin kynnystä, halutaan nähdä sitä peliä kauhean mm. korkealle. Et toki niin lipputulosta pitää tulla jotain ja joo joo, ja totta kai seuraa pitää kostua sitä kautta. Mutta mut sun pitää luoda se näkyvyys sille, että joku kiinnostuu, että hei jomalauta, tuo on muuten kova jengi, ne pelaa tepsihosta ensi viikolla. mä enää mm. No niin, no, no, toi, toi on ihan hyvä ajattelu ja nohan se meneekin. Ja monesti menee, mutta mulla on itse semmoinen uhkakuva aina, että kun jollekin tuoda jotain uutta esille, oli se sitten uusi liika tai mm -hmm. uusi peli tai ihan mitään, vaan mä puhun nyt jostain niin kuin vaikka tietokonepelistä. Mm -hmm. Niin tota, no, jos sä annat oikeuden pelata esimerkiksi sitä pelin ilmaiseksi, sit kun se rupeaa, sun pitäisikin ottaa sitä jossain vaiheessa voittoa. Niin sä voit periaatteessa niin muuttaa sitä käyttäytymistä, että jää paska tämmöistä enää katsotaan, että nyt siirrytään taas sm koska ei haluta maksaa sitten kuitenkaan. Että tavallaan niin pikkuhiljaa ehkä totuttamaan ehkä kuitenkin, tai joku tämmönen. No joo, Vaikeat et, kysymyksiä Vaikeat siis kysymykset. No ehkä mä ei kärjisty sen ajatuksen, mutta pointtina siis se, että sinun pitää olla vähintään ilmaiskanavien näkyvyyttä mm. ja sitten mahdollisuus ehkä jotain kampanjoita tai jotain, että käydään pelejä ja tämmöistä, mutta kuitenkin jollain tavalla, että se tulee näkyville helposti ja vaivattomasti mm. ja sitten että sä kiinnostut siitä. Onko se sitten kuitenkin samaa mieltä, että kuitenkin lähtökohtaisesti ehkä ensimmäinen mitä liikan kannalta, että totta kai halutaan katsojia, mutta nimenomaan halutaan katsoa sinne halliin. Ja nehän nyt lähtökohtaisesti myös maksaa se. Joo, mutta tässä tullaan sitten taas, <köhön> sit taas se, että minkä takia se TV on mielestä siinä roolissa. Ru niin, niin ei sitä tarkoita, että sä näytät ilmatteeksi telkkarissa, että se tarko tarkoittaa välttämättä sitä, että sä et mene paikan päälle mm. se hieno puoli. Ja miksei jalkapallossakin muuta, mutta siis se, että kun sä oot paikan päällä, niin siinä on ihan erilainen fiilis. Kaikki, jotka on niinku tä tätä laji, tästä lajista jotain saa, irti saa, niin se kaikki tietää, että kyllä peli pitää nähdä paikan päällä. Se on ihan päiväselvä asia. Niin, niin se, se on. Se auttaa siihen, mutta se, että se tuona tietoisuuteessa tuota, että, että tämä on oikeasti siinä juttu, se myydään, myydään hyvänä juttuna. Niin ajatellaan Chicago Blackhawksia, On muista loistava esimerkki. Vanha omistaja Herra Virt, joka omisti seuran pitkän aikaa, hän vihasi sitä, että pelit näkyi telkkarissa. Hän kielsi pelin näyttämisen telkkarissa. Sitten kun hän kuoli, hänen poikansa otti. Ensin töikseen hän palotti siitä palautti, palautti, palautti paikallistelkkariin. Mitä tapahtui? Hmm? Ihmiset se, Heti, sen jälkeen kun pelit tuli telhkarin, niin siitä pikkuhiljaa alkoi että Chicagolla oli yhtäkkiä pisin loppun myyteen otteluiden putki. Joten ei se mm. pois sitä, että sitä, vaan nimenomaan ei se, se auttaa, kun se on näkyvillä. Se on siinä, sä pystyt näkemään että ei saatana, mä lautanin kova jengi, mitä pitää mennä, nyt hei, me, ha, me mennään kattoo seuraava pelipuute Mä tiedän, siis toi on se, mitä mä sanoin, että se on vaikea kysymys aina, että se, että mihin tilanteeseen, mikä sun lähtökohta on, että kuitenkin... Tästä lähdetään niin nollista. Että et miten se, niinku, se raha ja kiinnostus on siihen. Sehän on juuri tilanne, että sulla on joku semmoinen, että kyllä sulla joku tulee joka pelin katsos, Sulla on periaatteessa asioita ihan hyvin. Mm -hmm. Niin sit jos sulla on mahdollisuus antaa ö, kuluttajalle niinku, että tuu katsoa jotain peliä ilmaiseksi televisiosta. Niin, mutta sä et tavallaan niinku hävissii mitään. Sä voit vaan voittaa. Niin muun että ihmiset tulee katsomaan sun haljolle sitä taas peliä. Mm -hmm. niin, niin toi on ihan tällainen asetelma. Niin, niin, mun mielestä niin, Black Hawks esimerkki on loistava. Siitä, että, että Ei se tarkoita sitä, että se pelit ilmaiset telkkari, että, niin, että, että se ei tuo niitä jengiin halliin. Ei se ehkä heti niitä tuo, mutta se välillisesti tuo, koska sitten se, sit se on puheenaihe. Mm. Joo, se on. Joo, se on just niin mammaa. Ja se on heti kiinnostus, pikkuhiljaa. Siis, siis mun, mun filosofia tässä näin ajatu, kaiken tän taustalla on se, että et you gotta spend money to make money. Ja tässä tarvittaa käyttää helvetisti rahaa, ennen mm. kuin se alkaa tuottamaan rahaa. Niin, no kyllä, siis se on se, Alus niin, pitää olla valmis, että totta kai se tekee tappioa, että Jos ruvetaan pyörittämään parhaimmillaan jotain 15 tai niin kuin maan joukkueiden mm. sarjaa, niin ei se nyt välttämättä ainoa, vaikka sinulla ei siis ole iso sponsorikin ja näin. Se voi vaan tarkoittaa sitä, että okay, mm. meillä on taas sopimus vuodesta kaksi eteenpäin. Siis puhut, puhutaanpa tässä nyt sitten, että tavallaan tämä keskustelu voi ihan samaan, voitaisiin käydä sitten, että että jos ne seura perustaisi oman liikan eikä peläs kansallisia sarjoja Saa myös se samat ongelmat tässä olisi. Mut mm. ehkä niinku vaan mittakaava, se on tässä että jos ajatellaan semmonen niinku lisäkilpailu tähän Mutta silläkin niinku yhtä kaikki Siis se syntyy vielä enemmän nollista ja vielä enemmän rahaa se koko liikan perustaminen mutta mm. ajatellaan tää niinku tämmönen Champions League-formaatti niin, ni, niin Champions League-formaatti että niin pelejä ei kuitenkaan tuu mitään tuhottanut määrää Totta kai Ei ei mut mut tota Joo se, se, se rupee sit olemaan joo että se sotii nimenomaan sit kansallista ja KHL ja Joo joo ja Mut, mikä, mikä ja mä, haluan mm. mä haluan koholla tähän mukaan. Mä on koholla ihan mukaan. Joo, siis siihen ajattelu on meidän Champions League, niin se sopi mm. tottakai, että siellä on KHL. Siinä on se ongelma, kun se ei ta KHL on taas. Mut se on toinen juttu se. Nyt nyt olla, nyt onkin näin. Kun siihen periaatteessa voisi voi ihan hyvää KNHLkin mukaan. koska mikä kuka väittää, että se täytyisi olla just niin Euroopan mestarien liiga. Se voi olla niinku mestaride Niin, tosi hyvinkiinostaa vittu, aika sinne tulla. Ei välttämättä, mutta no, jos siellä olisi massi niin Ehkä jo kumpi, vaikka Stanley Cupin finaalisti saattaisi tullakin. Ainakin p joukkueen Mutta sitten taas niiden aikatauluissa on mahdotonta heittää oikeastaan. Se on. Et, et, et, kyllä sitä nyt siinä Euroopassa kuitenkin Mutta <laughs> tota, <laughs> sitten niin ajatellaan, että tota, tietyllä lailla tässä ongelmana myös tuo historia, joka aika synkee näinä niin, Euroopan hommilla. Sitten ajatellaan, niin, kun, siis historialla myös että sitä, että jalkapallosta täällä on niin, niin, niin paljon pitkät, pitemät ja perinteet, niin se on totta kai sitä kautta lähtenyt kasvamaan. Et, et, tässä tässä niinku otettiin pari, pari hankalaa käännöstä ja sitten tavallaan niinku se, mikä Euroopan se pohja siellä oli joskus, niin, niin se oli aika pitkälti morjes sen jälkeen sitten. Ja sitten nämä alueet, niin siellä on kuitenkin aika paljon jalkapalloalueita. On ja siis jalkapallo, kun, Euroopan, niin, kun taas tuli jalkapallo, niin siinä on ollut niin paljon helpompaa rakentaa, kuin jalkapallo on niin paljon enemmän faneja pienemmällä mm. alueella. Niin, ja se kuuluu siihen kulttuuriin paljon enemmän, se jalkapallo. Englantilainen kulttuuri ja jalkapallo ei ole. Siis sehän on, niin voisi pitää katsoa sanakirjasta tavallaan. Että mitä Joo, englantilaisuuteen kuuluu, niin missään oikein Euroopan no, maassa ei ole sellaista samanlaista lätkän puolella. Se on mahdollista toki, mutta se on ole kasva siis, niin kasvaa viitta Enemmän viittaa juuri niin tyyliä Saksaa ja Sveitsiä. Jottakai Ruotsi on vahva, vahva kiekko kulttuuri. Venäjä, Venäjällä, Slovakia on tämmöisillä näin, mutta sitten kuin niin kuin tanska. Itävalta tietyllä lailla, varmasti Ranska etenkin. Se Mä, luetellaan tässä periaatteessa, periaatteessa maita, mitä on ajateltu ottaa CHL mukaan. Silloin, vielä, kun se oli sopimus vielä viime kautta ja saakka, niin tosiaan näitä joukkueita ei me laskea. Mutta siis täällä on Romania, Britannia, Puola, Alankomaatkin lueteltu, jotka on niin kuin, tavallaan, niin ajateltu, että ne no, pääsee se... karsetakierroksilla ainakin. Niin, ja miksei tähänkin? Niin, siis nimenomaan, mutta... sehän, monimuotoisuus aina luovaa sitä kiinnostusta. Ja, ja luo tarinoita myös. Tota no, niin, mutta et, joka tapauksessa, niin mä tästä tämmöstä pientä formaattia, vähän, niin kuin, mi, mi, mitä tämä voisi toimia, niin vähän tää on heitä heitän heitä Heti jos on eri mieltä, niin, niin mä ajattelin tämmöstä, mikä olisi suhteellisen helppo toteuttaa, saisi aika vähällä aikataululla, kun, mun, kun niin kuin tie, hyvin tiedät ja mä oon tässä jakso, jossain jaksossa maininnutkin, niin mun ideaali on se, että on semmonen peli viikossa, Ja tota no, niin ei, ei sen enempää. Niin niin tosta pystyis niin yhden peliä skippaamalla yksi. Yksi viikonloppu silloin tällä, niin että kotipeli tai vieraspeli, niin, niin, niin olisi kahdeksan kolme joukkueen ja kaksinkertainen sarja, eli kotiavieraisella, niin neljä peliä sarja, Ei sen enempää. Ei siinä tarvitsisi enempää. Okay. Mitä Aina, sen, se ainak se pääsis... Ainakaan niin al alkuu. Sitten niin kuin lohko voittaja painaa playoffeihin ja sitten muiden, muiden eurokausi oli siinä. Ei sen kummempaa. No hard feeling. Se oli aika tämmöinen ehl tyyppinä eikö se ollut? Joo, joo, ja sitten voidaan niin kuin ajatella sitä, että jos halutaan, että et jokainen kostuu jotakin muutakin kuin vähän ne li, lipputot, niin jos että, jos, että joku, joku hallit kerää hyvin massiin, niin voidaan tehdä näin, SM-liikon playoff-pottityyppinen ratkaisu, kaikki saa vähän jotain pientä kivaa muisteltavaa siitä, ei tarvii tarvi niinku sitä itkeskellä. Mutta lohko parhaat playoffeihin. eka kierros, niin että et, sitten, et kumpi on paremmin vetänyt siinä rungusarjassaan, ja minä vetän ne rankingi siitä tyyliin 1, 8, 2, 7, ja tämmöiset tyypit, rakennetaan ne niinku rungusarjassaan, playoffit siitä sitten. Niinku ja sitten siitä parit, sitten tota semaarit, finaali ja bronssi, Ehkä se olisi paras kuitenkin se lopputurnauksena, jonka niinku paras jäljellä oleva isännöi. Mm -hmm. Sitten kotihallissa. Eli sanotaan, niinku, että et, et, tyyli, että Jokerit on siinä vaikka mukana, tai kuka nyt voittaisikin Suomen niin, tota no niin Jokerit oli runkosarja ykkönen, voitti oman puolivälin parinsa, niin sitten se automaattisesti isännöi lopputurnauksen. Ennalta määrätty viikonloppu. Ai, on hyvin, jokainen varaa heittää niinku varauksen hallinsa varmuuden parmuuden vuoksi että osallistuu simppeli 2 päivänen juttu perjanta perjantai välierat laumonta sunnuntaaksen finaali pronssipeli joo tota, niin... mutta tosiaan tässä niinku NS äh, äh, äh, alkusarjavaiheessa siis mihin pääsee se kahdeksan joukkuetta, niin siinä vaan Ei, on pelaata vastakkain yhteensä 24 joukkuetta 8-3 joukkoja lohko. Niin, niin, mutta sitten tästä seuraavasta, sit kun pääsee kahdeksan ään Eikö voittaa vaan? yhdestä poikki. Joo, niin, niin. okei. Okay. Sitten neljä parasta jatkaa lopputurnauksen. Ne, ne pelaisi sitten missä? Nämä puoliväreo. Joka pelais... Ei pelaavat. Siis se vedetään sitten sinne niin kuin niinku sanoin. Joka kahdeksan lohko voittaa, löydään järjestykseen rankingiin siitä. Joo. Y paras jo. kohta huonomman ja niin edespäin. Ja sitten par se niinku paremmas johtuneen kotona. Joo joo, niin, siis niin, se olisi niin erikseen nimenomaan tota, niin lopputurnauksen kanssa tottakai. Niin niin. Tai voidaan, voidaan ajatella turnausajattelun pitemmällekin tuosta, että voidaan pelata semifinaaliturnaus. Niin Miten se tahtoo eristäkään vai vittu pelata sitten kub-muotoisena loppuun niin, viikossa. Niin, mutta, mutta, mutta oli tommonen ajatus. Joo joo, okei okay, no, mä kysyin vaan mä Mutta tossakin selväksi. 24 joukkuetta niin, niin ajatellaan siitä niin tosta noin Suomi, Venäjä, Tsekki, Ruotsi, niinku näin neljä isointa maata. Ja sinne, sinne, siitä saadaan niin kahdeksan jengiä. Kaikilla, kaikilla kaksi. Karsintakierrokset, niin kuin Slovakia, Sveitsiä, Saksaa, valko mitä teet olis niin Red Bullit ja nämä tietysti. Niin antaa sinne niin joukkueen pari. Niin näistä karsintakierroksen ja karsintakierroksen loput. Se on mielenkiintoisia mielenkiintoisi joukkue pienemmistäkin maista ja sit sijoittaa ne sille tai arvontasysteemit ja nämä näin. Niin, niin. niin. No se, niin, se on. Siis toi, toi on en mä, mulla ei ole mitään niin itsellomaan formaatteita Emma Leandro on kyllä erittäin koska tässä on hyvät että puolet on juste ottelut suhtkot kevyitä totta ottaa että se on oikeasti kolmestakin joukkueesta kaksi tipahtaa kertaa 8 että sit niinku tavallaan karsittu hyviäkkiä pois niin 44 on hyvä kaikille se on niku, se on hyvä mutta kai tavallaan niin se on hyvä otteli kauppahintain 2 siinä niin sattuu hyvä vastustaja ja markkinointi jos tekee työn sen niin, niin Hmm. Ne niin ei välillä se, kyllä, niin, no, se kyllä periaatteessa hirveän paljon erilainen kumminkaan tämppöyslön siinä on niin alkulohkot tällainen neljäs ja jatkulohkotkin on neljäs. Ja mutta näppä... siis onko se jatkulohkosysteemi punonut pois? Mä en ihan varmaan tota siis... mäkään, mutta siis sen mä tiedän, että siinä on nyt ainakin neljä joukkoja aina. Joo. Mut ei siis, tossa on just se hyvä puole, että on suhteellisen kevyt joo. Mm. Ja tottakai siis... Mun mielestä kaksi asiaa just, että siellä olisi mahdollisuus just näille pikkumaille, niillä on varattu joku tietty määrä paikkoja. Öö, se on, ja sitten se tietysti, että et jos siellä rupeaa olemaan jotain kiintiöpaikkoja, sitten näihin niinku, niinku parempien maiden, Venäjä, Suomi, Ruotsi Tsekki, lähinnä. Mun mielestä sekin voisi sitoa sito ehkä yli nämä kisoihin. Se voisi nimenomaankin sellaisia. Toinen... Leiliä parhaiten että eurooppalaista saa kaksi. Kaksi paikkaa. Joo, ei liikaa. Sitten sit tietysti vaikka oma maa saa sitten sit vaikka määritellä sen, että miten heidän sisällään ne kaksi määräytyy. Et esimerkiksi mm. SM-liikassa voisi olla, että se välttämättä ole just finaalipari. Vaan runkosarja ja sitten sit, mä vai ekspohja. Ja sitten jos joku kieltäytyy, niin sitten vaikka seuraavaksi tämä ruokosarja. Että kukaan kieltäytyy sitten? No, mä en sitä tiedä. Pystyykö joku aivo välttämättä hyppäämään tuohon saman tyhjään menetelmään? No. Saipa, saipaa hyvin lähellä tällä hetkellä sitä rumpasota kärki paikkaa, <laughs> <et>, tai ha! <laughs> Joo. Kysymys tota, sinänsä. Toisaalta niin, siis tästä, tämmöstä, tästä on puhuttu, että Euroopan tröffystä olisi tavallaan niinku pohja tähän näin. Että mit, miten siitä voisi pikkuhiljaa kasvattaa, kun se on turnaus. Mutta tota, siinä on niinku selkeä, että mahiksi on se, että siinä on Red Bulli takana. Ja Red Bullillahan nyt riittää hyrkkaa, niin kun kakarat pärisee. Mutta tota, en no niin, tiedä mm. se, muksulla enää saa vissiin myydäkään. Vai myydä? Ruottiso se on se, kielto. Se, se, Siihen ei vielä tullut laivoimaa. No mutta... No. Mut tota, no, niin, mutta Euroopan trofi totta kai, ja on monta ketä ollut tiedossa, että se olisi tavallaan mm. niin prototyyppi. Kyllä. Mutta totta, siis tähän mä oon aina pitänyt kuitenkin tuota europeantrofiin vähän tuollaisena humoriturnauksena sen takia, että se No siitä tullaan ää... ongelmia, kun Me... otetaanko, otetaanko sitä koskaan uskottavasti, kun se on harjoitusturnaus? Niin, kau siis, niin kauas, että ei osata millään, kun se on yhden joukkueen rahat just, niin kuin makinni, että ostaa sen niin, ja, niin, niin, Red Bull maksaa viulut, niillä on paikka lopputurnauksissa mm. joka kerta, niin järjestää lopputurnauksissa Salzburgissa joka vuosi. Kyllä. Niin, ja sit totta kai ongelma lisäksi, niin, niin on se kiteyty uskottavuus, kun KHL ei ole mukana. Euroopan mm -hmm. suuri sarja ei ole mukana, niin, niin se pitää saada tähän mukaan. Se on aika moni Amerikateppu puhunne mukaan, mutta ihan yhtä lailla aika moni Amerikateppu tähän taakse sellaista rahaa miettiä, riittää rahaa tähän konseptiin, mitä minä ainakin... Tai ainakin no, mitä tunnu, se vaatii. Tunnoit olevan yhtä mieltä, mm -hmm. että mitä tässä... Niin kuin, Onhan se näin, mutta totta kai positiivinen puoli, että toi Euroopan trofi kasvoi viime... tai siis edellisestä vuodesta, joo, tähän joo. vuoteen. Et, et sinänsä mennään oikeassa suuntaan. Niin, jos. Niin, Mut, Niitä perinteitä ei ole rakennettu, niin, niin se vaatii helvetinmoista rahaa, että ne saadaan rakennettua tämmöisenä aikana. Mm. Mä olen vaan itse vähän, totta kai mä, mä, mä nautin tällaista. Mä tykkään miettiä, niin kuin, miten joku sarja ja miten niitä voisi niin kehittää. Niin, niin. Tämmöiset ranking-systeemit esimerkiksi. On. Mä tykkään sellaista ajattelusta. Mut sitä ei mä... yhtään huomaa, että sä tykkäät pyöritellä numeroita. Se, totta, ta, niin on, äh, kun tästä on ollut aina vähän tämmöistä, mikä nyt meidän historiakatsaus kertoi jo, että on vähän niin kuin, että on tehty sitä sun tätä. Ja Lähden kustui Ni, hommiin. Nimenomaan, niin mä oon tosi skeptinen kuitenkin, vaikka tosiaan tommonen muun muassa olisi ja, ihan paikallaan. Ja hei kansainvälinen jälkeen, kun olitte jossain kohtaa että he olisivat, haluaisi herättää uudestaan CHL henkiin, niin morjens siitä, Seis, vaan se ei CHL piti pelata vielä viime kaudella, että siitä on ollut keskusteluja no, no, vuodelle 2011-2012. Eni, että Faasilla oli ikuinen Movember, niin mitä sen saa mukaan aikaa tässä kohtaa? Mutta löytys ihan tietty päivämäärä, kun on päätetty, että CHL ei voi pelaamaan tälläkään kaudella. Siis mä puhun nyt niin ei saattaa, onko sä sä vuosikokoukset? Hei ei muuten se että näkö on? Ei! Done! On <tos> nähdä <tos> nähdä. <tos> <Muihan> <tos> se on mun mielestä hienoa! <tos> <tos> asia, asia jaksetaan tuoda vuosien vuoden jälkeen pöydällä. <tos> Kyllä vai. Ei mitään, me, me mennään seuraavaksi TPS-viikkoon. Kyllä joo. Viime viikon tiistaina TPS kohtasi kotihallissaan kalpan. Joo, me silloin tota, ennakoitte, että tämä on sen viikon vaikean peli. Ja Ennakoitiin sille viikolla vähän tällaista rykälle mutta tähän tuli se rykälle voitto sitten. Se oli kyllä melkoinen yllätys. En ihan, ei sitä nähnyt tulevaksi mun mielestä oikein millään. Et se oli kuitenkin kaiken hieno peli. Sikäli että seitsemän, niin seitsemän kaappia kaverin verkkoon, niin se on aina hieno suoritus. On, ja tota, kyllä väärimmäisenä jäi mieleen tämä umpaa. Ka Kahteen ystäjäksi ollut. 2-0. Niin 2-0 oli siellä, niin, niin. Se on kenties yksi kauneimpia maaleja, mitä mä oon koskaan nähnyt no, hallissa. Sanotaan, että se oli semmonen, että tavallaan nämä kaikki muut maalit, niin ne tuli vähän sen maalin jälkeisestä flow-tilasta. Ja sillä että vaan sattui tällä kertaa uppoamaan. Joo. Todella siis... hyvää prosentilla sisällä. Äh, tämä paikan päällä, kun Olin niin jutteli siellä yhden kaverin kanssa, hän haukkui kovasti tepsi matsiin mä Olin silloin vielä, että näin sen niin huonosti mennyt, mutta sitten kun sitä aloin pohtimaan, niin hetkinen tot, totta, se kyllä oli jotenkin Olin omissa ajatuksissa, niin mm. kyllä hän kalpa veistä alkuun ja nimenomaan Engren otti muutaman hienon kopisina. siinä. Nyt, meni kärkeen. pari minuuttia, se pääsi niin koneen päälle ja Tepsi jopa pääsi siihen kuskin paikaan. Sitten se ensimmäinen erä, puolisko oli tepsi hallintaan sitten taas täysin. Kyllä. Ja, totano, niin se, Ka niin, mitä tuosta nyt sit oike oikein voisi sanoa, että yllättävän, yllättävän heikko kalpa oli siinä tepsin käsittelyssä. Sit okei, siinä oli sitä selkäran kun sit meni poikki ja sit tuli, tuli tota no niin, maaleimous, Vahalahti sai vihdoinkin taas taas Joo, Se oli, positiivista. Se, se oli oikein, oikein positiivista tuon mukaan, niin kantaa hedelmää, etenkin nyt kun ei ole. Niin, niin tarvitaan teko voimaa. Lisää ja. se on ihan päiväselvä asia. Tällä viikolla varsinkin kaksi hankalaa vieraspeliä, niin panos on aika ensiarvoisen tärkeä siinä, että miten Tepsin tulee menemään. Kyllä Vahalahti on se kaptenina semmoinen, joka tekemisellä ja mm -hmm. onnistumisiin pitää tulla. Mutta sitten tuli tämä yllättä, to, niin kuin me povaattiin sitä nimenomaan torstainpeliin Tampereelle Ilves TPS-matsiin, niin tota... oh, no se oli kyllä, oli kyllä semmoinen peli taas, voi että sen. Siis, tässä kohtaa täytyy sanoa, että et, suorastaan ärsyttää. Toi. Mä en mä nyt niin suoraan sanonut sitten kuitenkaan, mutta mä yritän välttää sitä kirjoilua parhaani mukaan. Mutta tuota, pajuojan suulla TPS kommentoi ennen tuota viikon alkua, että, että nyt pistetään peliminuutit jakoon ja että Anhalmiehiä ei peluteta puhki, niin kuin sitä oli tehty hmm. Tampereella. Siitä livettiin jälleen kerran ja pahasti. Joo, ja Kalman, kerran näkys oikeastaan. Joo, joo niin, siis, Tämä on se vieraspeleissä ehkä näkynyt, mutta ei noin karkeasti. Mm. Et joku ajattelee Mikko Koivuukin, niin kyllä se aika väsyneen jalan vetimattiin loppupuolelle. Jo. Ja mikä mitä, mitä tämä jatkoajallakin tota, niin, niin aika oli sen takia, että pojat saa levätäsi vähän mm. että saa ne taas sinne jäädä. Mm. ei mitään luottoa muihin. Tässä on, niin se hu huolenaiheena tuli taas se, että mitä tämä sitten kertoo sitä luottamusta ja muuta rosteri kohtaan. Totta kai mä ymmärrän, että maksimoidaan hyöty, mm. mutta et, mutta pitää sieltä tulla niitä jätkiä, jotka pelit ratkaisivat, kun ne lähtee. Se mm. oli hyvin tiedossa ne lähtee. Nimenomaan, varsinkin kun se oli olisi osoitettu se, että muiltakin löytyy tehoja. Nämä laskettiin myöärää. Et... Tepsi oli on mm. koko matsia, neljä ketjua pyöri sinne. Et ei ne ole pelaajat mitenkään kauheasti, niinku, tai siis noussuminen niinku, hirveä sfääri. Totta kai Teksili niinku, vetistä siinä 20 dianolla kuitenkin niinku, huippumetkin, mutta tasasempi se kuorma. Ne oli kuitenkin, että saa huilata, että joka toista vaihtoa pelata siis. Mm. Kyllä, nää. Numbaminuutit varsinkin on niin hurja on. Että tuntuu, että muut on ehtinyt vaihtaa jo kaksi kertaa, numpasen kuva jatkaa, mutta kyllä, tosiaan koivun ja... Siin ei numpasen nää, mutta koivuskuun näkyykin. Ja koivun tietysti oli vähän enemmän peleistä joallakin, että sitä kuormaa oli tullut tavallista enemmän, mutta mm -hmm. kun rupeaa näyttämään, sit, että se liikkuu, kun koivu ei vie häläkkäin samalla. <laughs> puhumattakaan Korpikoskesta niin. No Lokki oli tossa pelissä, niin joskus sen elosketjussa ollut eikä istu Vilti suurimman osan pelistä et ei oikein näkynykään siellä jää. Siellä lokke oli vähän outo viikko muutenkin mun mielestä No joo, mutta tota no, niin sitten oli sitten kun mennään tuohon lauantai-peliin niin, niin oli kuulemma tämmönen kommentti, että Lokki oli tästä siis sivussa niin oli varotoimenpiteenä kuulemma jotain jääpussia kuitenkin pitänyt lauantai-jalassa jala niin, torstaina ja kuitenkin sitten oli tämä on käsittääkseni tänä tänään tiistaina kuitenkin kokonpanos. Mm. Taas niin tota, ei se nyt mä heiti jo lauantaina hallilla, että tämä tarkoittaa mun silmiin sitä että Lokke pakkailee kamojaan tällä hetkellä kun se on kokonpanos mut No niin. misähän olisi loukkaantunut että istuessaan penkillä. No se, kyllä jotenkin joku sen vaihdon vaihdo että et, Tämä oli ilmeisesti ehkä näkynyt telkkarissakin, missä oon missasin ainakin totallisesti. Ja, nimenomaan, niin, tämä oli aika tylsä pelitä tämä Ilves TPS kylläkin. Kun <lopit -täliin> pakko muistaa no, humori humoriikka tähän näin, että Urho jaksetti jakset, niin fiilistellä kaikkea eniten sitä, kun numppa taisi olla ainakin kerran vai kaksi, mutta kolme kertaa pelissä osusi yhteensä kiekko jumbo -troniin. Tämä oli semmoinen, mitäksettiin tuoret esille. Se peli sinänsä itsessään kauhean mitenkään. Ei, mutta täytyy sanoa, että ansiokkaasti selosta ansi ritaria kommentoi Timo Beltama yritti myydä, että hei, tässä pelissä tapahtuu, tässä pelis tapahtuu, siinä, siinä tapahtuu mielestäni kun kaksi asiaa oli kiakko on su, kolme kertaa valotaulu Big Deal. Että okei, mä muistan edellisen kerran nähnyt, niin se, turvallisähne sen kaksi kertaa koko elämän aikana, niin okei, se on sinänsä harvinaista, <laughs> mutta et, mikään kauhean isä arvoa. Ja sitten oli se, että mitä ilvekselle isot propsit siitä. Että ne käyttää Max Talbottiin, just mihin Max Talbot on tottunut. Sehän, meni, sehän pääsi Tepsi jännolmesti ihoa ihan täydellisesti. Hmm. He suututtiin, siis Ilveks oli koko ajan semmoista niinku tökkimistä. Hyvä, niinku siis Ilveks pelasi mun hyvän peli. Joo, kyllä. Tota, ja huomasi, ne, huomasi, tepsi vastasi siihen ja lähti vähän turhaakin mukaan, koska kyllä aivan, peli oli tp hallussa enemmän kuin Ilveksen. Ei siis tätä mä just tarkoitan, että Ilveks, Ilveks onnistui siinä, mitä ne selkeästi lähti yrittämään. Tai sitten, että oliko se Talbotin oma ajatus, että hei, nää kaverit pitäisi olla kuumaksi. Mutta tota, no niin onnistui siinä kuitenkin, ja sitten taas Ilves, niin, niin miten se nyt sanoisi, niin, no käytti tilaisuuks, tilaisuuksia hyväkseen, sitten täytyy nostaa esiin tämä nuori, miten se sanotaan, Michael vai Mikael, eikö täytyy suomalaisesta sanoa, mutta... Karen, vai korona? Karen? Karen. Karen, se hän on. Karen. Teki tavattoman hienon maalin ja... Tuota no, niin sitten huvittavaa, että lauantain pelissä oli, oli itse töissä, niin mä sitä, sitä vartavasti katoin Blue Silves-peli, niin teki melkein samanlaisen maalin muuten siinäkin. Oh. Tuota, <laughs> Tepsi ei ollut näkövideota sitä ihan mutta no, no. Tavaramerkki maali. <laughs> niin, niin, niin. Mut, tuota, ja Sitten niin, pelin jälkeen oli pientä pelkoa ilmasta että Atengren olisi saanut aivotarähdyksen törmäyksessä mm. Danny, onko se Drys? Dries vai miten halvalla? laittaa? Alkaa, mä itsekin mietin sitä, mutta kai se kielipisteitä jotain dry sit lopulta oli jotenkin jollain. Että... Mä en ole mikään tämmönen englanninkielen lingvistiikki, mutta... Tota, no niin... En minäkään muuta kuin harrastelijatasolla, mutta... Et... <tos> <tos> elikkä jos menee vihkoon, niin saa mennä vihkoon. siinä oli juupe varsinkin oli ollut... Tota, no niin... Onko se oksettavaa? oksettava. toimintaa vai miten se oli? Vai tekoa tai joku tämmönen, mm. mutta... Et... Kuitenkin niin mun mielestä oli ihan puhdas vahinkotilanne. Siis siinä ni niin, äh, menetti, menetti kiekon, ja lähti niinku sen perää vielä ja sitten niinku Engren linjalle ja tepsi pakki vähän avitti niin poli kolahti sinne pään Ja siinä on aika kova, kova tota, no, niin myös se että Engren ei ollut omaa maalivahtia alueella. niin. Mm. Ei se se niin äkkiä että ei siinä ajassa edes varmaan ehti sitä ajatella vaan että. Ei eikö si miten tuota päähän. Eikö niin, se, sit, sit mun mielestä ei Ei ei muummosteksi ei näköjään. Mutta ei se olisi pitänyt. joka oli mitä oli niin ei se pitänytkään tulla jää mun mielestä. Mut joka tapauks niin, ja sitten mikä pointti, no sen itse selostustoi toi myös hyvin, että pelin myymisen ohella Niin, niin <tota, että et, et ehkä Ilveks, Ilveksillä ajateltiin, niin se oli kuitenkin ilveksellä tosi tärkeä peli Silleen, että Tepsi olisi ottanut aika ison kaula, se oli ollut kymmenpongon kaula vissi, jos Tepsi olisi voittanut sen pelin jos Ihan väärin muista, nyt siis tässä ero jäi neljään pistäisiin Tämä on aallon jakajapeli oli kyllä, että pysyitkö mukana tai vai tiputko oikeasti tosi pasti poulussa? Niin, ehkä se vähän näkyi, että et, tavallaan niin niin kuin puhuttiin viime, viime viikon lennakossa, että tämä on ehdottomasti asenne kysymys tämä peli, niin, niin siinä tehtiin ehkä niin valmistautumissakin pieni, pieni mukata sille, että osasko joukkojen 0 tässä se 7 maali voito, kun se oli ensimmäinen kauden niin oikeasti ketsukupullo rävähti auki, niin, niin vaikutti se taustalla sitten lopulta kuitenkin, ja sitten se, sit se puhkipelutus oli huono vetovalmennukselta. Et siinä tavallaan niin sattuu sitten kokeneelle valmentajalle, mutta ehkä se kärjisty tässä kohtaa, kun ajatellaan, että hyökkäijä peluttaa kuitenkin, niin vaikka se onkin puoli vitsiä, mutta kuitenkin käytännössä työharjoittelussa oleva valmentaja niin, mm. niin maksataan tässä sitten oppirahoja tosi, nyt pitäisi pajojaiset pajoja tulla sanomaan että jumalauta niin Jumalautani, enää laita jälle, Kato, nyt saatana, ei nyt jaksa siellä pelata edes. Kyllä. Niin, niin, niin tottakai hänen pitäisi sen niin päävalmentajan ottaa haltuun, niin se oli, se oli virhe ja, tota... Pelin sisällä voi sanoa sen, että ennät... Jumalattomasti oli paikko esimerkiksi siellä. Wilsillä oli varmaan kymmen kuntamaalit vaikka mm. Laukauksia taisi olla suunnitein kymmenen ja hän ei sitä maali peli, niin. Ei, niin siinä, siinä. se tottakai tulee, että paikkoja käytännössä niin käynäin. helposti käy näin. Ja sit kun meni rankkarikisa, niin se tuohon kolikon että, että huvittava sinänsä, että Ville Koistinen teki Mikko Koivun harjoituksella maali, mistä Mikko Koivu Joo, sit, että... Koistinen näytti että mitä se kuuluu täällä. <laughs> sitten äh, lauantaina, Turussa TPS Blues-ottelu. Se oli oikeastaan semmonen peli, mitä mä vähän ennakoinkin sikäli, että kun mä katsoin Bluesin sen keskiviikon pelin Ilvestä vastaan, niin se ei mua yllättänyt yhtään, että miten Plus lähti puolustamaan. Se yllätti, että Tepsi iski avausmaalin siinä ottelussa juuri siihen paikkaan, missä Plussin piti olla vahvimmillaan, eli suojelisi omaa maaliusta, kun mä Plussilta, eli siis hyvin usein ne teki silleen puolustuksen, kun vastaus tuli Kiakon kanssa alueelle. Mm. Niin ne antoi anto, anto, anto sen kovan paineen, koittaessa on nopean kun nopea Sikku, se ei onnistunut, niin koko viisikko vetäytyi se sanotaan niin B-alakaaren ja maalin väliin käytännössä. Eli se oli tosi tiiviinä tukkimasta sitä keskustaa. Sitten niin oli ihan tilaa, mutta sitten taas niin se parhaat vetopaikat on karistettu pois ja syötty linjoja katkotaan sitten keskeltä pois. Eli se pitää niin ulkokautta mennä. Mm. Eli tepsilt niin tulikin, niin tepsi tuli tavattoman paljon viivavetoisiin. Mä oonastelinkin, siis, niin on, mutta sitten taas niin tepsi ei päässyt sinne, sinne maskeihin. Sitten, vaikka menehäteessä ensimmäinen maalihan tuli, siis just, että ne yltepsioitti ehkä vähän housut kintuisi siinä kohtaa. Plussia, jotenkin, niin kuin, just siinä vahvimmalla alueella maali edes, ne ei edes ollut hereillä, niin, niin ensiksi debütantti Krister Mähönen melkein lähettäisikin jakan pussiin. Ja niin hetken päästä identtinen tilanne ja tota, niin Miikka Tuomainen pelas, niin kuin Miikka Tuomainen kuuluu pelata. Eli maali eteen isoa ja lapaa nimilehteen, kiitos ei Rassille, loistava syöttö. Se on Joo. Hieno maali. Eihä just semmoinen kuin piti, mut, sit, mut sit erä loppu, erä, siitä erä eteenpäin erä loppu asti niin, niin Tepsi puski vähän päätään siihen muuriin ja sitten kun veto tuli läpi siihen läpi niin sit lämmitettiin ore rapsaa. Eihän tepsi, eihän, kuka ollu maskis? Kuka ei ollu se riippuu. Se sen vähentää tai sitten se onnekkaan että se menee maalille, että siihen pääsee niinku ni niin, portugialkkoa no, Tai sit semmonen sivutaisliikkeeseen hyvä hyvä pommi siitä. Hmm. Mut se edit kuinka usein na osuu kohdilleen silloin kun se tarvit niin se on toinen juttu että sit nimenomaan se kakkoskiekossa sulla ja No yleensä semmoisen ne rupee osumaan ihan kohdalle kun pari kertaa osuu kohdalle. Et. Joo mut tällä kertaa niin ei, nyt, niin. ei nyt niin osunut, mut silti niin mun mielestä tepsi oli tässäkin pelissä oli aika pitkälti kuskin paikalla se pieni pelko että toistuu historia tai niin viime plus pelissä niin te pääsi hänkinkin kahden maalin joudon kolmannes erässä. Joo näin se oli. Nyt pääsi niin pääsi kolmeen joudus toiseen tai kolmanteen erään ja sit plussi tuli sieltä Se no se, se seka valko ku tuli paljon jäähyvyy se mitä siinäkin tapahtui. Ei siinä oikeastaan tapahtunut mitään, mitä se varhko haati ja se oli, niin oli täysin siisti ja se mm. niinku korpikousken ja en muista kenen kanssa se nuhjas siinä. Siitä tuli Salomon kakkoset. Sitten tuli yhtäkkiä taas niinku ihan ihan siis ihan löysii kakkosia kummallakin puolella. Mä tiedän mitä se yhtäkkiä niinku Hyvä siellä tota niin, yksi kaveri heitti, että Hei, miksi kohta tätä peli lähti käsistä? Mä niin, se oli no, siisti peli, ja ei siinä ollut mitään, ne oli yhtään niin kuin, pelin hengen mukaisia mun mielestä. Ei, ei niit ollut pakko karsia pois. Siis ne on ihan on että puhalta, kukaan ei olisi ollut milläänsäänkään. Niin mullekin tuli vähän just olla, että mä että tavallaan, niin kuin, tällä kertaa ei olekaan mitään omaa, niinku tehty vääryyttä periaatteessa, vaikka sitä tavallaan, että ei olisi halunnutkaan viheltää sitä tepsia ja jäähyyjä. No, viheltää yhtä helppoa sitten tota, niin plussillekin. Ja ne kumos tavallaan toisessa, tuli päällekkäin. Joo, jo, mutta sitten sekoitti koko erään siinä. Joo, se oli se alkoholin vähän semmoinen. että oon hyötynyt. Mut, kumpikin sai 5-3, eikä onnistunut hyödyntämään sitä, että siinä tarvittiin niinku vähän vahingosratkaisun paikkaa molemmille. Ja, tota, plus tosiaan teki sen, tuli, pääsi maaliin päähän. Oli ihan kelpa painostusta, oli ihan hyvin paikkoakin, Engelen maalis loistava jälleen kerran. Ja tota, no, niin sitten niin. Sitten siinä lopussa, mistä pajoja on edistötilaisuudessa, niin, niin pitää ihan täysin paikkansa. Että, tai mun mielestä ainakin, että Koivuun olisi pitänyt saada maali. Joo, se Ty tyhjä äh, maali, se oli... Pää läpi, pääsi pääsi, et, pääsi etkästi tirti, niin tuomari meistä ei ollut selkeä läpi jo tilanne. Siellä oli rei on rinkun. Mä olin että, että, että, että, että, että, että, joo, että selvä läpi jo tilanne pitäisi saada maali, suoraan maali. Mutta se olisi tuomari tulkinnastakin, että oliko se selvä läpi jo, Mun mielestä... No... En tiedä, mun mielestä jos olisi ollut, se olisi pitänyt Siis se oli niin kuin vetovailleen maali mun mielestä muutenkin. Joo, kyllä mäkin olisin tykkänyt mielellään, kun sillä maalin olisi tullut mun taas vähän yks tulosvuoto voittoon. <tos> <tos> Et mä olin ainakin niin liputtamassa kanssen maalin puolesta. mutta tota viikko no, niin ei. Mut viikko kun ajatellaan 7-9 niin pisteet kuitenkin, niin ei se nyt huonosti mennyt. Toki tuo Ilves -peli, se on niin kuin se, mikä tois mun mielestä niin kuin mun niin minusta oli pakkovoitto, olisi pitänyt ottaa Ilves vastaan, niin mm. har harmittaa, että miksi ne mun juuri sen peliin. Niin, tämä meni just vähän niin päinvastoin, kun vähän olisi voinut niin vähänkään kuvitella pessimistisesti. Niin, toisaalta. Sitten taas kun ajatellaan niin Tepsi on kotona ollut hyvä vieressä huonompi, niin tavallaan se toteutui. Mm. Kaksi kotivoittoa Ahto. ja vierestä, vierestä tappio. No, tämä oli, oli paras viikko tähän mennessä, jos ajattelee, niin kuin, että paljon saatiin pistejä niin saatavista pisteistä. Joo, mutta sitten taas Ilves on just noita, että jos halutaan välttää, se, että kukaan takaa tuo niin kyllä Ilves niin niin ottaa vielä kaulaa voittamalla Joo. nimenomaan ne pelit. Niin, tai toisaalta, mulla on vähän, mä oon myös itse miettinyt, noin, noin, totta kai, että haluaa säilyttää asemassa, mutta käytännössä pitää koristaa kasvot aina ylöspäin tai eteenpäin siinä mielessä, että tota voittamalla ylempää olevia joukkue, niin sillähän sä oikeasti kulot nopeammin kiinni. Sitten se on oo play-offi vaan mihin nyt tähdätään kuitenkin Se on totta, mutta taas, kun nämä on se asetelmien kannaltakin Niin nämä pitäisi olla niitä pelejä mitkä vaan niin napsitaan pois niin. perusesityksellä. Kyllä Niin totta. Varsinkin tuossa kohtaa vielä kun oli käytös huippumiehet sitten taas niin, no käytettiin ehkä vähän turhankin koviin sitten, tai ko turhan koviin minuuttein mä sitä mieltä Joo se on, se on. Semmonen muuten tulee tuli äsken mieleen, et tuota, no, niin Miten yleensäkin voi ajatella, että miten Tepsyn pitäisi napsia pisteitä niin. Kyllä periaatteessa vastustajan vastustaja pitäisi kotoa vähintään olla kaksi pistettä. Ja sanotaan, että näitä samalla viivalla tai ylempää mm -hmm. olevia joukkoja, niin kyllä vieraiset piste pitäisi ainakin ottaa tällä hetkellä. Mulla on siinä, siinä tilanteessa, tepsi on tällä hetkellä. Ja kyllä sitten tietysti Ilves peli kanssa, ketkä nyt ainakin on siihen, vai ei vielä laska if ja nämä, kun vierais ollaan, mm -hmm. niin silloin ehkä pitäisi ehkä tulla jopa kahtakin vähintään. Joo. Silloin oltaisi aika nopeasti siinä kympin Mulla on semmonen 1,7 pisteen matkavauhti. Itto niin. <tos> mä kuulostan jo pikkuilä. Mone mä vielä niin vanha. <tos> mä olen lanseerannut tähän sellaisen termiin, että, että voitetaan näitä pelejä. <tos> Winter <right> Games, games. <tos> Seittemästi <tos> niin. <tos> <tos> <tos> Kyllä vain. Otetaan sitten tommosia mitä uutis, uutisotsikoita Tepsiin liittyen. eli siis mennään nopeasti läpi. Travis Erhard, ikävä loukkaantuminen. Toissa viikon peleissä 3-4 kuukautta jopa sivussa, että se meni sitten Totta kai kun pelaajyhdistyksessä nyt kieltää, niin meni se vamman todellisilla laatuis näläsvatti, tietää, mutta leikkaushoito vaatii. Eli loppukausi. No. Todennäköisesti loppukausi. Kiikun kaaku, että et, riippuu miten tepsi pärjää. Et, et se nyt, jos ajatellaan, kun menee mene se pahimman mukaisesti 4 kuukautta, tytteletään marraskuuta, niin se olisi kuitenkin siinä niin runkosarjan Loppuun playoffin alkupuolelle, mm. en mä tiedä sitten. Et... Mutta kysymys kuuluu, että millaisessa sit enää muutenkaan on. Et... Ja sit kysytään sitä kysymystä, et mikä NHL-tilanne, Et tietysti niin. katsotaan, heille, että kanukkipaikat on nyt jo NHL-miehellekin liian täynnä. Niin, tämä, mistä mä aikaisemmin mainitsinkin, että tavallaan et tämä loukkaantuminen tuli Tepsille ehkä siinä vaiheessa aika hyvää saumaa. No kyllä se vähän paha tuntuu sitä Erharttia mutta toisaalta, niin kuin mä tuohon meidän löyhään asialistaan olen että et mitä välitä loukkaantumisella, niin sille sinänsä valitettavasti mitä että et... Käsittääkseni Tepsi saa sit vakuutuksen kautta, niin saa, tota no, niin tavoitan, vakuutusturvan kautta, saa pa, niinku, palk... Säästää palkkarahoja. Mm. Ja Erhardt sitten on, jääystää loppukauden poppareita ja virittelee tunnelmaa siellä joukkueen kanssa. Ja se on totta kai ikävä loukkaantuminen Erhardille. Ja, ja tota, hänen kannaltaan muutenkin niin ei kausi mitenkään ruusune on ollut. Tosin taas kun katsoo sitä kauden alkukaan, niin en mä nyt mitään hirveän pidättänyt hengitystä, että mikä uusi Rafalski olisi tulossakaan. Mutta on se no. vähän pettymys silti, jolloin jos, jos hankitaan niin EUn ulkopuolinen jätkä, niin sen täytyy olla vahvistusjoukkueelle, koska, koska ne on rajoitettuja. Niin että siinä kohtaa voi sitten niin kuin... Tässä voidaan ehkä sit vähän sanoa tälleen, näin, vaikka kuulostaa pahalta, niin TPS ehkä jopa vähän hyötystä, koska jos saa niitä rahoja irti sieltä, joo, joo, saa ulos mitata siitä loukkaantumiseen kärsittyä. Kyllä. Koska siitä ei kuitenkaan käytetä sitä hyödyksi, sitä ehraatin pelipanosta tässä vaiheessa kuitenkaan. Aivan totta. Sitten no niin kuin no niin, tuossa sivutinkin, niin Koivu ja Korpikoski lähtee tosiaan verotus, verotussyistä pois. Eli 182 päivää tuli täyteen Suomessa olemassaoloa herroille leijat. Tota, no niin. Siis ainakin Koivulle. Niin, niin Koivulle nimenomaan, mutta tota Korpikoskel oli tämä sopimus 24. Ja, ja. Mä luulen, että haluatko vähän käydä katsomaan, että mikä se tilanne se on niin omi ja päästään vähän ajan tasolla neuvotteluissakin. Mä oon sinne sitäkin pointtia. Viettää, kato joulu siellä. Sitä aletaan tekemään iso ratkaisu. Niin, varmasti. Voi hyvin olla, niin mä en, en tiedä korvia koskien perhesuhteita. Tulkaa siellä. taas saa tullu. oli tullut tyttöystävä, Amerikan tyttöystävä, jopa muuttanut ihan Suomeen. Se on jonkunnäköinen signaali siitä, että ehkä Tilpulan perheessä uskotaan, että tämä ei jatku. Ehkäpä, mutta ta joka tapauksessa niin päiväselvä asia että jos se vaan haluaa takaisin tulla ja jos työsluku jatkuu, niin mä kaiken järjen mukaan he tulevat takaisin. Turkuun ja loppukauden tepsis. Sitten aletaan miettimään, että onko se oikeasti saku ja Sami, samikin tulos kenties. Järjetön vahvistus on se tepsille se tietysti, mutta tota, no, niin, ei mennä tietenkään niin pitkälle vielä ajatusleikissäkään. Mutta tota, no, niin, se, että, että mitä sä tästä ajattelet, että ne lähtee niin vero ja kyllä mä sen ymmärrän. Et, Mik, Mikkokin tienaa, mitä mä katsoin, niin se cap kuin olisi 6,7 miljoonaa per kausi, kun laskettu mutta se tienaa että tällä kaudella, se, tai viime kaudella, kun oli jotain yli 5,7 miljoonaa, se on jonkun bonuksen päälle seuraavalla kaudella. Mm -hmm. Että se peruspalkka olisi joku 5, jotakin, ja sitten tulee bonukset, tulee jyvitettynä eri vuosille. Että jollain visuaalisesta keskiarvoa vielä leveämmäksi sillä, että se palkkakautta osumaan paljon pienempi. Okay. Et kymikko tienaa kuitenkin miljoonia, niin siitä pitäisi yhtäkkiä siitä mallista alkaa maksaa Suomeenkin, kun se maksaa totta kai jenkeihin sitä. Sitä ei sovi unohtaa. Teihän ne veropakolaisia paikkahan on Minnesota, mikä Minneapolis todennäköisesti, vai Saint Paul, missä se Halli on, ja Korpikosken tapauksessa, niin mikä Glendale ja Phoenix, missä nyt onkaan nämä. Niin totta kai, nehan maksaa sinne. Mm. Ihan tyhmä ajatellat, ne ei maksaisi. Ne on rikkaita jätki. No tästä oli juuri ihan just tämmönen juttu, että tota noin, on joku amerikkalainen niin kuin ihan lotto, mm. mihin voi kuka tahansa, minkä maan kansalainen osallistu. Ja pääpalkintosummaa 400 miljoonaa, ja jos meet suomalaisena sen voittamaan, niin siinä oli jutus suurin piirtein, että 130 miljoonaa saat pitää itselläsi, kun ensin ottaa Suomalaiset verokarhut ja sitten suomalaisten verokarhut vielä siitäkin. Niin, jos Miten saa... sveitsiläinen pankkitili? <tos> niin, niin. rahanpesijat ja muut, mutta siis se ei suuri jää, kun känsät käteen. Et, otana, no 130 niin, että... miljoonaa aika hyvä känsä mun mielestä. <tos> Mä vertaisin että tänään Facebookissa, kun keskusteltiin, niin 130 miljoonaa ostaa tällä hetkellä Sainte Plus Plusin joukkue. Mut se on halvin nhl mitä tän hetkellä saa. Ei saa edes... Ei. Se on totta. Se, niin. on totta. se oli mulle yllätys, että se oli St. Louis Blues. Mä oisin ottanut, että Phoenix olisi ollut halvin. Niin mäkin olisi olis näin, mut ei Phoenix ollut varmaan toisikskaan Se oli hauska, että se otsikoitiin sillä että Onnotto Maple Leafs on, on kallein, se on niin miljardi. Mutta sitten taas se gappi niitten muiden seuraavälillä on aika helvetimoinen oliko se miljardi, 800 miljoonaa, 600 miljoonaa ja sitten mennään sinne, sinne pari salan kolmenkympi oli jo. siinä kauhean monta isojen kallista, oli, Rangers oli kakkosena Montrealilla oli 535 miljoonaa 650 jos okei, okay. no, mutta kuitenkin sinne 5-6 miljo miljoonaa siinä oli niin kuin ne tai, niin kuin melko kalliit ja sitten mennään niin kuin, et, ja muut, ynnä hmm. muut osasta muut sitten lähekkäin siellä jossa neljäs kolmas. No, niin ennen kuin mennään takaisin ennen kuin mennään hmm. pidemmälle <laughs> anaseurojen hintoihin niin sitten tämä näe, että Timo Kunnari MTV3 nettisivulla kertoo että Nummelin haluaisi jatkaa Tepsissä ensi kaudella. Tota, niin hänen edustajansa on, tur, on seuraa jo lähestynyt. Tepsi ei ole vielä tehnyt sopimustarjousta. Kysymykseni kuuluu miksi ei. Mä en käsitä miksi. miksi siis, jos täällä jotain ikään tuijottaa, että täytti viikonloppuna 40, niin tota niitä peli mielestä ensiksi. Mm. Ei näy missään. Siis on no, sikäliin takaisin näkyy siinä, että ei se jalka nyt ihan niin pitkällä kuin ennen, mutta pelikäsitys edelleen huij ei mitään hätää mun mielestä. Ei, ja totta kai se on vähän, vaikka hän on seurannomaan miesenä, ja, ja kysyn nyt kuitenkin aina merkkaa, että mitä pyytää. No onko se, se tullut niin ilmi suoraat, että Petu pelaa Teksissä sen jostain verran on palkkaa? Et, ei. Tarina no jos, ei kerrottu sitä. siellä on agentti sen... ottanut yhteyttä, niin kuin se niinku heittele, että olisi heittänyt, pyynti mitä mitä pyynti mitattu menieltä. Mm. Niin no se on kuin syvällisesti saanut, se on, että se on vaan tunnusteleva ilman. Mä väitän näin, että siinä on näin. Mutta joka tapauksessa, niin, mitä Nummeli niin tulee, ihan no-brainer hankinta mun mielestä. Vuosoptiolla. Ja jos haluaa jatkaa ja vaan jalka, jalka, jalka riittää, niin tottakai siis. arsehan on tässä, että se Roda ihan omia poikia takaisin on tullut hauhtoisia ja tämmösiä takaisin. Niin nyt on oikeasti tekijämies tarjolla. Mm. Ja jos tässä kohtaa niin ei edes tarjota sopimusta, niin, niin sitten sit mä alan eritoten kyseenalaistamaan, niin mä kysyisit tästä vähän nyt, että Ari Vuori on teipässä urheiluto, urheilutoimenjohtaja niin, niin millä helvetin meriteillä saa jatkaa, jos ei niin ku, ota ehkä siis, niin ku, parasta omakasvatti, joka olisi halukas vielä tulemaan. Siis otakaa parempienkin tarjolla, siis niin kuin sanotaan, että tämä on niinku sä koko nämä, ja, niin ku, vähän. Niin, paremmassa, paremmassa iäseen, eikä ihan saku, saku itse sanoo, että hän tuskin enää pelaa TPS-sä koskaan. Ainakaan niin siis pelaaja, ehkä joku työsulku nyt taas asia erikseen, mutta... Mutta, niin. tota, no, mutta ää, mitä sä oot mieltä, että et, kyllä mä oon haluut no. nähdä nummeliin Tepsis. Juu siis tottakai, tota, kun pelillisestikin niin sanot, että pärjää, niin myös esimerkiksi niin tällaisen intoutuneisuuden kautta niin on joka tapauksessa Pukukopissakin joo, tosi kava mikä, mikä mun mielestä on niin kuin ollut se ihaltavin piirre, Petteri Nummeninissä on just se ollut se, se, niin se ihan mieletön into pelata sille Tepsin logolle, niin se on, se on seuranmies. Siis se, on, mm. ja se on sitä sanonut, että hän on Tepsiläinen. Siis niin, että tämmöisiä jätkiä nimenomaan kuuluu hankkia se. takaisin kotiin. Jotenkin johtajuut esimerkkiä ihan mieletön taitoa, niin, niin siis, miksi ei? Siis, tehkää se diili mahdollisimman nopeasti. Raiteen pakki esittää vaatimuksensa. Juu, katsotaan viikko taas etenpäin, niin tääkin varmaan jotain tulee sitten. Kyllä, sitten, tota, no niin, nyt kun Erhard on sivussa ja martin poski on leikattu myöskin niin nyt sitten tehtiin uusi hankinta. Kevin Chattenkirk St. Louis Bluesista tulee tepsiin riveihin. Joo ja pelaa tänään saipaa vastaan ensimmäisen ottelun. Ja. Kyllä, suoraan lentokoneesta käytännössä. Ja, tota, no niin siinä, tai no, ei nyt jo maananta tullut Turkuun, mutta sitten suoraan bussiin ja <laughs> sitten sit tai niin, pisen vieressä, mitä löytyy. Ei mäkinin. varmaan vielä vielä niinku, silmät päivässä. Ei, mutta taisi sinne voi pari ekkampeli odottaa. Ollus lauantaina aletaan pikkuhiljaa varmaan näkee, mitä sieltä on tuloillaan. Toki Rasslan tietty nyt oli ihan se, se holahtisi siihen välittömästi. Et... Sehän siinä nyt sitten onkin, just mä oon mielenkiintoista nähdä, että todennäköisesti pelaavat yhdessä, että Saiyan plus että miehet. Et... No, se on aika looginen. Siinä meni vähän että ei tarvitsee erikseen tutustuttaa toista. Minä niin, niin kun ajattelin, että si kasitetaan pakki paremmin, mikä se on kauden mitta ollut, niin mä oon sitä mäkin on ollut hyvä pari aina, kun on ollut yhdessä. Mm -hmm. no, niin pikkarainen on mun mielestä ollut hyvä petunkas, koska pikkarainen suun pelaa puolustuspäitä paremmin siinä kohtaa. Ja pikkarainen tehkee sitten enää ottaa niin paljon ratkaisupainetta, kun se on nummelia vieressä. Niin, niin mun mielestä se on ollut aika hyvä kombinaatio. Niin, no siinä niin, on niin siinä... monet asiat. Niin kieletkin menee yhteen sitten ja... joo, joo, ja sit, on, niin kuin, on, sit siinä on vielä niinku ja righti jätkä, niin siinä on kätisyydet siinä parissa. Koko paketti. Mun mielestä on, se olisi hyvä vaninta, mutta kaiken kaikkiaan niin, kova hankinta. Siis tämmösiä nimi mä odotin silloin, kun NHL-työssuluku tuli. Esimerkiksi tässä mä muista puhu, että mä en jaksusi koskaan, mutta kun Tyler Myers oli vapaana... Te puhuitte siitä Jussin kanssa silloin. Jussin kanssa puuttiin. No niin kuitenkin, niin Tyler Miersia ja näitä kumppaneita tarjottiin silloin Ruotsiin ja Suomeen käsittääkseni niin että laittanut listat, että hei näitäkin jos kiinnostut tulla pelaamaan, haluatteko te näitä. Niin, niin minkä helvintäkin takia Myers Miers päätyi itävaltaa silloin? No niin, se pitäisi niin, esimerkiksi... käydä sellaisena, että se tieto tuli esimerkiksi Tepsiltä vähän liian myöhään tai näin. Eikä näin ollut vähän, että TPS oli esimerkiksi silloin, äh, Russell ei just hankkimaan sitä, Mä meni sinne itävaltaan. Mun mielestä jotenkin näin se oli. oli. En mä, mä, mä muista tarkalleen missä välissä se oli, mutta pointtina se, että, että, että no niin, Russellista näki sinulle mitä hintaluokkaa Tepsi etsii. Ei se oli siinä kohtaa, kun Russell lähti. Russell lähti tän ekojen pelin jälkeen. Se oli ennen kuin Martinez tuli. Että Martinez tuli siinä välissä, kun mä ehdin miettiä sitä Pakki, mä en koskaan ehtinyt sitä mä ehdin tehdä taustatyötä kaikki valmiiksi, kunnes samana, julkist samana päivänä, julkistettiin Martinessa hankinta, niin mä ehdin listaamaan TEPSille 15 pakkiin, mitä mä ajattelin, että, no, että näistä voisi joku olla semmonen hintaluokassa, mitä Rassell oli. Niin siellä oli muun muassa, oli Chattenkirki ja oli Myers, oli ne kovimatimet, mitä mulsilla listasi, muistaakseni oli, Martineski oli sillä listalla, kyllä. Mm. Mutta tota, sitten jotenkin, ai, no se olisi toi. Mutta mä jotenkin odotin, että tämmöisen profiiliajata olisi ollut tarjolla siinä kohtaa, kun Schattenkirkki kuitenkin, niin. On tehnyt 40 pistettä NHL:ssä puolustajana. Se on tosi hyvä lukema. Se on pirunka lukema mm -hmm. Ja toi on niin kuin siis kova tulevaisuudesta olla jätkällä. Mut silti se tällä tämä hetkinen niin sopimus, eli se cap hitti, tai niin se cap -hitti, mikä lasketaan palkakattoa siis, niin se oli siinä siis onko se kunkin sama kuin Chris Sasell itse asiassa. 1.3 miljoonaa tämmöistä. Niin, niin se tarkoittaa sitä että ei se vakuutusmaksu vielä niin kauhean iso oo. Niin sen takia mä ajattelin, että on olisi sin olla, mut Piitäädään sit mei. Nyt ollaan tässä tilanteessa Chätenkirkki tosiaan tulee Turkua, niin kyllä mun vähän meni, se oli lauonta iltana kun tämä julkistettiin, tai tästä uutisoitin ensimmäisen kerran Pluspelin jälkeen, niin oli siinä Kalia juomassa, niin kyllä mä menin holahtaa tölkkiä väärään kurkkuun kokonaisena siinä kohtaa, kun mä kaverit että hei, mutta tämmönen, joka tulee tepsiä, Sitä näyttää itse siinä, <köhön> mitä? Mm. Mutta Siinä ei tosiaan mennyt kuin vartti heti, kun tämä plusottelu päättyi suhteen. No mä tein töitä sillä hetkellä, niin mä en nyt ei roippunut. Mä taisin jotain että ei jääty hirveesti tuota, niin kättä heiluttelemaan karpikoskelle jokkaan eivulla, kun ei <laughs> seuraava lentokone tuli jo alas. Ei sikäli yllättävältä, että tuli... No, tai tietyllä lailla, että okei, nyt sitten on pois, Erhard on pois, niin pakkikalustusta ehkä tarvittiin, mutta tuosta hyökkäyspäänkin Mä haluaisin nähdä ehkä vahvistuksia. Joo. se oli vähän auto, kyllä sinänsä. Hyvä, että saatiin Sattenkörk, mutta se aika loogisempaa, kyllä ehkä, että otas nyt hyökkäjä saatu. Mutta Mut nyt kun katsoo tilannetta, niin siellä on tosiaan nyt, jos Erhard lasketaan, että se on loppukauden pois, niin siltikin Marttines toipuu kuitenkin viikkojen sisällä. Se oli niin sanotaan, mm. että ei, ei puhuta välttämättä kuukausista, puhutaan viikoista. Niin. niin. Se tarkoittaa mun mielestä sitä, että Marttines ei pelaa peliäkään ääteepäspäinassa. Jos Shattenkirk osatautuu semmos kunnossa, se on, on vahvistus tuolla ja se on vielä siinä on isompi hyökkäispään potentiaali, niin kyllä mun mielestä Martines tuossa se oddman koska Wilson ei lähde yhtään mihinkään, Rasselista tuskin halutaan eroa, koska on Tepsin paras puolustaja ollut tämän, koko tämän ajan melkein. Ja niin no nyt se näkee tietty, kun se tulee, mutta sille tehtiin niinku loppukauden tai uh, lokautin kestävä sopimus. Mm. Jepsi, sit jää siihen, ellei saa vaidattu johonkin muualle. Vai? Ei, no, niin kuin... ei vaan sit siis tarkoittaa, että sitä siis lokkaat venyön koko kauden mitta, siis tarkoittaa, että chat on sopimuskauden loppuun saakka. Niin. Mutta sitten taas, minkä takia se on tämänhain mielestä katsomus sitten, niin kyllä mä veikkaan, että se siinä kohtaa, niin tässä kohtaa voisi vaan, että terveän mennään kotiin toipumaan, jos chat on Niin, no joo. Tai sitten, no, no, no, no, jokseenkin näin, että jos TVS on yhtäkkiä pidusti hyviä NHL-pakkeja ja näin, niin Johonkin muuhun eurooppalaiseen seuraa yhteys, joka tarvitsee tämmöistä NHL hyvää puolustajaa ja vaistakaa, vaikka eurooppalaisen NHL hyökkäjää, niin se olisi aika hyvä päittää vaihtoa, jos, jos pystyisi jotenkin näin hoitamaan. Mut... No joo, mutta sitten, jos kun puhutaan et joulun että ratkaisuja tapahtumaan, niin kyllä martina skitteleisi pelipa löytää ei jo varmaan mikä ongelma. Joo, ja, ja siis se muut sama aikaan. Mutta tässä varmasti katsellaan kuitenkin näitä. Mutta sama aika mä itse asiassa just tänään miettisinkin sitä, että kun ainakin itse henkilökohtaisesti ajattelee, että kyllä tämä NHL nyt on. Pistään pihan pikkuelä ja pilli ja niin itsellään ainakin ajatus tässä jo pidemmän aikaa. Niin Entä sitten, kun noin. Niin, ää, näitä pelaajia rupeaa olemaan niin paljon vapaalle periaatteessa. Voi jo ehkä olla että niinku vähän, ehkä joillekin joukkoilla vähän varaa valitakin. Jolle, varsinkin jos ei ole siis tätä auki. Joku niin, mutta, mutta siis joka tapauksessa niin, niin se, että Russellin kanssa sopimus, Sattingerin kanssa sopimus, Marttinsin kanssa sopimus, niin mm -hmm. on tavallaan turvanut perustansa siinä että tota noin niin etet jos ja on sitä tuossa vitsaatiin, kun se ensimmäinen valokuva, joka tepsin painan päälle, niin se vetä kaksosleukaa oli. Että onko se nyt ihan täydessä pelikunnossa, onko se tämmöinen pullopaika vähän muutenkin? Nä, okay. pitää vähän siirtääkin ja pitää olla vähän hyvä takaa. Mutta siis en mä tarkoita sitä suoranaisesti, mutta se, että et jos pelistykseen ei miellytä, niin siitä varmasti niin pääsee vielä eroa Ja Marttinesi on kuitenkin siellä niin vielä parantelemas niin mm -hmm. ei ratkaisut on vielä tulossa, Mutta mä väitän, että se tulee menemään niin, että Schattenkirk, Russell ja Wilson tepsin kanukit loppukauden ajan, mm -hmm. tai kanukit, mutta tota, on no niin, että Martinez ei pelaa Turussa enää kyllä. peliäkään. Ja sit saada omista pojista hyökkäys päälle. Tota, niin kun meillä on tapana nyt tässä näin, tai ainakin mulla on tapana nostaa tämmönen viikon teema. Me tepsillä on kaksi peliä, tänään siis saipa vieraissa, lauantaina kärpät, kärpät myös vieraissa, eli kaksi vaikeaa peliä, niin, niin nyt totta kai nämä isot teemat on, että ketkä tekee maalit. Ja nyt koodsit mitataan mm. kyllä, kun sulle ei ole enää sitä selkärantaa. Niin Koivu ja Korpikoski mihin nojata, Siinä se olisi hyvä selkänoja Tepsille kuitenkin, Et Nehän nähään kantot. Mitä Koivu teki pisteen per peli? 10 peli 10 paunaa. Korpikoski painaa mitä hetkinen parhaat tässä liigan keski-aikaa. Oli olisi kuin se se oli oli... 10 peliä 15. Olisi 10 peliä 15 pistettä sit vain. No 3 4 pistettä päällä enemmän. Jo peleitä. Eikä 11 peli. 11 peliä 15 pistettä jos Joo ku sen kuitenkin niin, tota... niin Saipa peli alkaa ihan justi. Mitä, tota, no, niin... mitä sä Mika sanot? Kui Saipa Saipa käy. Kyllä nyt on... mielenkiintoinen pointti täällä pelillä on se, että tämä on ensimmäinen jälkeinen peli, missä tota, niin puntaroidaan ihan oikeasti, että mikäpä juo ja on miehiä. Et nyt on... Niin kuin ennen niin kuin alkuun sanottiinkin, niin tosiaan coachit nyt punnitaan että on on kova haaste, toi Mutta tota, tota, tota... Saipa tietysti kotonaan ei ole ollut niin hyvä kuin vierais, TVS sitten taas vierais sysimustaa sy sysi mustaa ollut edelleen. Ne no, on siis panottu Sennholmista aikana, mutta nyt, niinku, nyt näkee aika paljon suuntaa, että miten se pelaaminen menee, mutta tota, kun sitä pakistossa on sitä yksilötaitoa, on Nummelini, on Russellia ja Schattenkirkki. Meillä, Meillä on sign Plus Plus vähintään kakkospakki paremmin. Schattenkirkki <laughs> <laughs> on ihan ykkösmielinen. Ykkös no se aina, mutta siis niinku keskiarvo saa. Joo, no, niin. niin. niin. Mm. Mutta tota, siis ehdottomasti niin mun mielestä siinä kohtaa, kun Saipa pelaa sen, keskialueen tosi tiukasti, ainakin silloin Turussa pelas, en mä usko, että siitä on mihinkään muuttunut, niin hmm. just, että ne kyttää sitä vasturipaikkaa, niin sieltä pitää niinku pystyä yksilötaidolla tuomaan sitä kiekko ylös ja haastamalla sitä ylivoimaa, että saadaan nämä äijät, niinku. siis tässä on se vahvuus on. Me on taitoa helvetisti, niin sitä pitää päästä YYVLä käyttämään. Mielestäni tässä on se juttu, että sitä niinku... ei, kannata, ei anneta aseita Saipalle yhtään, vasta ei saa antaa yhtään ainutta, Joo. ne tulee niin nopeasti sieltä. Ja silloin viimeisikin Saipaa vastaan saatiin tosi paljon laukauksia, mutta ja to to tuli ne oli aika semmoisi laukauksia, mutta ei mitään ei semmoisten niin kuin ammattipelaajan tyyppistä että että kysy... haullatas haluttu ohitainemi. Kyllä peli olisi ollut voitettavissa. Se oli ihan täysin voitettavissa. mutta mut, se, mut se mikä Saipalon ollu kans niin, niin ne on nemmoisi, siis siis no pelejä kyllä kääntänyt voitoksi. Niin, niin, ja se että se ei ne ei luovuta vaikka ne oli noin porissakin oli kaksi maalin tappiota tuli 3-2 voitto. niin toi on todella hankala vastustaja tällä ja hetkellä. Siis, kyllä näkemässä niin. Uh, Pisteet Lappeenrantaan. Kyllä mäkin luulen, että sä voi käydä heikosti. Mä sain 3-1. Mm. Koska nyt siellä on niin helpotisti lähtenyt sitä voi että mä en välttämättä... Jos Lokke tekis yhden maalin, niin se olisi jo aika hyvä. <tos> jos Sil voitto tuli, niin se vielä parempi, mutta kyllä tästä tulee takki kyl pahasti. Neljä-yksi. Oletko sä pistänyt kuitenkaan maalin verran Eikö Ei, kyllä mä en sit, sit rupeaa menevät niin itse on puolella. <tos> On pakko sanoa, että meillä kävi silleen tuossa tiistaina, kun ääniteltiin ennen Saipa TPS-ottelua, että huomattiin, että me oltiin taas puhuttu yli se aika, mitä me oltiin varattu siihen, mikä ei ole mitenkään tavatonta meiltä, niin kävi sitten niin, että Saipa TPS-pely sinä alkamassa, niin sovittiin, että, no, no, että lopetetaan siihen sinä päivänä ja sitten tässä keskiviikko torstaaksi, nyt oli siis torstai-illassa, niin niin tota, otetaan sitten tämä loppupätkä pois, kun ajattelee, että no, ei, ei meillä aina kun se kärpä ennakoimatta, niin tota, ei sinne nyt niin paratkaisevia asioita tapahtumaa, tapahtumaan, että se niin, niin paljon se vaikuttaisi, että, että aikataulut meni, meni, meni nyt sitten otetaan, mutta totta kai sitten tapahtumaa tapahtumaan Kakkamarjat, kakka niin, Totta kai tapahtumaan, eli pakko siihen, otetaan nyt sama, tuorelta siihen kantaa. Petteri Nummeli lähtee taas Luganon. Kyllä. Lugano kutsui hänet jälleen kerran takaisin, Mä en tiedä kuka siellä oli loukkaantunut. Mutta... Joo, mäkin huomattaisin, oli se perusta nimenomaan. Joj, en jaksanut kyllä mennä katsomaan, kattomaan. Sinänsä aikamoista härdelly joutuu 40 ääjää kestämään. On tää väärinkin mun mielestä, että... Hmm. Et, tota, niin, mun mielestä Lukano voisi aivi, niin siis... Niin, en mä tiedä, kun mun mielestä Petu on kuitenkin ansainnut, ansainnut, ansainnut parempaa kohtelua kuin tämä, juoksu juoksutellaan edes takaisin, niin. Mitäs... Siis, en mä tiedä miltä sun kostaa, että verran mä nyt vaan kotiin, kotiin pänkittaisi näin mutta että kun mun mielestä tuntuu, että Petu halus pelata Turussa ja halusi jäädä tänne ja jat, jatkaa täällä pelaamista niin mun mielestä seuran kannalta se on ihan rehti tekokietin niin että sovitaan, et sopimus sovita, et puretaan yhteisymmärryksessä, pelaa loppukauden ja sinne omaan uuden enholmiehen tilasta tai vastaavaa joku euro pelaaja tai kuin Niin luulis että ei Lukan niin hirveästi hyödyä Kuitenkin varmaan Petu on parhaiten palkattu ja kuitenkin ja tota noin sit peluttaa yhden tai kaksi peliä ja ja ottaa ja auttaa takas. Se on, niin... viimeksi se pelosi hyökkää ja näki ja liian, niin se tuntuu jotenkin, että, että, että, että en mä tiedä, mun mielestä tuntuu vaan väärät kohtelut nyt. Että... On, se kyllä, se varmaan siihen petun moraaliin sinänsä vaikuttaa, just se Lukanos, kun menee vielä täällä sanomaan, että haluaa tepsisi ihan oikeesti pelata, niin luulis, että Lukanossakin kellot sois, että nyt tekee jonkunnäköisen pysyvämmän ratkaisun kuin tommose. Joo, ja sitten tosiaan, niin, niin semmonen, no voidaan tässä sekin tässä mainita, niin Tuohon lauantajakärpät tepsivelinä, niin jännän nää kukaan maalilla, koska kärpät nyt sit, kun paklundi loukkaantuu, niin vuokras itselleen Miika viikmanin ilveks, no. joka on jäänyt kolmosmolariasemaa. Joo, me, meikäläinen sai tota, noin kakkahalvauksen tuossa aamulla, kun tuo, toi Liikapörssijoukko... Yritetkö välttää kiroilua jollain tavalla? No ei, no kakkahalvauksen. Niin, tota, ei vaan kuulosta sun suusopivalta sanalta. <laughs> <laughs> niin, koko sanaa. <laughs> Ällistyin. <lipäät> Nyt ollaan asia ytimessä. Mä ällistysin tuossa sanoin aamu, katso tai... <lipäät> Ei niitä vielä Turumurten versio siihen perään. <lipäät> <lipäät> <lipäät> no. <lipäät> <lipäät> no. <lipäät> no. Mennivät Piikmanin viikon, sitten tuon ne vuokraamaan ja tota. Minkälaisen on tuossa. Liigapörssissä oli just eilen pitkällinen mietintä, että voiko tuota karhusta tottaa, että kannattaa, vai otanko mm -hmm. mä jonkun. Metsola oli toinen näitä ja piikmainen tosta. Kyllä mä luota siihen kyllä, että karhunen pelaa leijonaa osana näistä peleistä, mitä sitten sinä aikana kun Baklundi on pois. Ja totta kai aina on se että mahdollisuus, että totta kai tulee ihan niin kokesti joku flunssia ja tämmöinen. Niin, niin. Mutta siis enemmän toi mun mielestä reagointi, että, että nyt kun Baklundi on pois, niin siellä on karhuni, johon voi luottaa, mutta Kuka sen takana tulee? Niin se tulee sitten tuo Eskeli, on kolmas joka ei tosin kyllä pelannut ottelua aikaisemmin. Niin totta kai siihen haetaan se turba. Sen tää weekmani on ollut tolppevälissä tänä vuonnakin vielä. Mut sitten kun katsoo niin Eskeli, on 17-vuotias kolli kuitenkin. Yksinällään et, et, et, ymmärrettävä, että kärp, kun kärpäät pystyy tekemään tämän, siinä se pointti onkin. Kärpin riittää sitä, että et, et varmaan joku korvauksia ilmeeksi maksaa siitä. Ottaa sen, tai, tai niin en mä en edes lainakuvioista, mutta kuitenkin joka tapauksessa niin, että et, et, niillä on. Se on jokin kärppämäinen ratkaisukin, että et hankitaan semmonen backup sinne, joka kuitenkin mm. on liikaa pelannut. itse ja... pakkolundiikin Halivi, mikä oli vähän semmonen, mitä vähän ihmiset, että minkä takia Totta, kun Ville Hostikka oli myös Piru hyvä mm. vielä Ja kar ei jäi taas sit sinne Karhusta kohdellaan kuin Kimmo Lekliini Suunnilleen äh. Mutta tota no niin tosiaan niin he ottivat sitten se Vigman, niin eilen Tampere oli eilen peli Tapparaa vastaan ja tuli ilveksi ja ja lähdettiin yhdessä Raumalla. Ja tosiaan kuitenkin niin, tota no, niin Karhunen pelaa tänään lukkoa vastaan. Niin torstaina, joo ja tota, pelaa varmasti lauantaina myös mä väitän näin Tepsien vastaan. Siis niin. niin. Mutta tota, mennään tuohon itse peliin, niin kato, niin, niin, niin urakka ei helpotu kyllä yhtään verrattuna tuohon saipamatsiin. Viime vuosina Oulu ei ollut helppo paikka tepsille, enkä usko, että se tulee sitä olemaan vastakaan. Tota, tämä törmätään taas tuohon maalintakovoimaan, että mitä sitten riittää Viras, viime viikon, tota, niin, niin viime viikon, niin tosiaan niin kuin mainittiin, Vilsillä oli kymmenen paikkaa. Nyt sen nyt se vastuu pelkästään hänellä niin, tietyllä lailla, niin, niin sieltä mm. tarvitsee tar tar tar tulla, tulla onnistumisia. Joo, siis kyllä Velsien nyt vaan niin kuin enemmän tulee. Ja tietyllä tavalla myös lokkeellekin. Tulee sitten tota lisää painetta No nyt, nyt, nyt on viimeiset hetket no, hän pääsee vilsin kanssa, niin nyt on vielä mahdollisuus näyttää sitä, mitä se parhaimmillaan oli Ja Koskiranta myös pääsee nyt sitten näyttämään enemmän. Mutta mä heitin tuommoisen kysymyksen tuohon tämän pelin pointtiin. Pitäisikö Tepsin ehkä kuitenkin kasata sitä niin, jonkinnäköinen pitoketju tähän peliin, että lähtis niin, niin tiukan puolustuksen kautta, kun Kärpillä on kuitenkin se, se ykköskenttä on se iso nyrkki haatajat, kumppanit ne pimeäksi, niin Tepsillä on paljon paremmin mahdollista voittaa. Joo, siis No, lähtöko, Lähtökohta on se, että kärpät on ihan kärkeä tällä hetkellä kotijoukkueena. Mm. Ja tepsi on, eli ei kannata lähteä mihinkään niinku maalikarkiluuteen yrittämään, koska sen tepsit ei. on ainakin häviä. Eli, eli tässä pitäisi ehkä lähteä semmos, niinku, tosi niinku, tota, ankean puolustusajattelun kautta, että kytetään no. tämä isketään vastaan. Pohjilla on tämä ei ankea peli, mutta 0-0 peli Turussa mm. taas. Ja siinä, ja, siinä nimenomaan haata ja kumppanit pimenetti ihan täysin. Mm. Samalla tavalla niin Turri HOL, sinne meni se pelihumori ihan täysin siinä pelissä ja totano, niin laiturit ei, oli vähän sen sentteriä siinä. Niin, tota, Kyllä mä melkein lähtisin liputtaa sen puolesta, että lähtisin niin kun oikein, oikein niin prosenttijakkoon pelaamaan, että et, turvat riskit pois ja sit, totano, niin hyvällä jalalla täytyy haastaa, iskeä vastaan ja sitten nimenomaan niin kun pistää kärpät rikkomaan siellä, että hyökkäys totta kai täytyy, täytyy päästä, mutta niin se, että Miten sä nyt sanoit? Pelataan edellä... ilanteen mukaisesti myös ehkä sillä se, <köhö> että et, et Siihen alusust voi mennä vähän kattelemaan Ja ehkä jopa haistella jossain sen avausmaalin tehty. Mutta just yrittää... Tota, no, niin, tälläkin hetkellä, vaikkei korpi koivuja korpikoske niin, mutta pelataan mut... täyden neljällä ketjulla? Mut kun vasten... lähdetään kuitenkin sitten, että et, tota, niin pistekin olisi voitto tästä mm -hmm. pelistä mun mielestä. Niin mun mielestä sit, sitä, sitä turvaisi parhaan silleen, että et puolustuksen kautta lähdetään pelaamaan Nimenomaan että ei vältetä niitä turhi riskejä mun mielestä. Tota, nyt sitten taas hauska nähdä, miten se hyökkäyspeli sitten, kun nummeli no, oli iso osa sitä. Pitkillä pystyä ja muuta, niin sit tarvitaan ja Schattenkirkkiä tässä näin, tuomaan sitä luovuutta niihin ja jätkää maalille ja hakemaan sitä kiekkoa, siis lavat täytyy tulla pelattavissa. Se on kans pointti. Eikä kärpät mitenkään puolustuksellisesti heikko joukkojen myöskään. Niin, tota... Joo, no ei, ei no, siellä on ihan hyvä peruspolstus, Kyllä. Ei ehkä mitään sellaista märillistä valopilkkua luo mun mielestä. Ei, ei mutta tarkoita sitä sitten, ei niitä vastaan niin kuin mitään. Ei komi monikaan mitään kilpailu, Joo, vastaan, niin vastaan. sanotaan, että ei mikään pelikanso. Ei todellakaan. Ei, ei siis. Se et, on, et, et, mutta, <laughs> tota, no, niin, niin. Mitä tässä nyt lähti sanomaan? No kyllä, sitä, että jokainen, jokainen et, torjuttu omaan päähän maaliin ei tästä tehdä kahta enempää. Nolla nollakin on hyvä. Mikä sun veikkaus? Tuohon niin voisi veikkaa. Ei, ei toista nollaa varmaankaan pelaa, mutta. No, jos mä niin nyt saa <laughs> vähän kärryttää niin paljon, mutta tää no, niin, en mä kyllä tähänkään, tota, no, niin, kyllä TPS ei kyllä voittaa, mä voin laittaa, jos mä vähänkaan haluan ajatella asiaa sillattis op. objektiivisesti. Jos mä ajattelen, että kärpillä on paklundi pois ja näin, ja siinä on sitten tämän viikon periaatteessa uutiset. Ne, niin. mm. menetti lauantaina hyökkäysvoimaa kun Koivoi Korpikoski lähti aimo aimo annoksia nyt menesti vielä vähän lisää kun Nummeliin lähti niin me Nimenomaan... ei se niinku mun mielestä näytä yhtään kauniimmalta tai ehkä vielä heikommaltakin kuin Lappeenrannan reissu et. No, siis siihen, oli varmaan mm. varma lähti yhtäkkiä 25 pistet pois mitkä hankittu parin kolmen viikon ajan. Kyllä kyllä tota noin niin vie tämän täpärestä Tämä täpsi ehkä onnistuu siin mutta mut se menee lopussa. Sieltä tulee haltajat ja kumppanit ja siihen kärpäät vietämään, sanotaan. 4 on 3-2 pitkä ja viimeinen tyhjä. Selvä. Mä lähden hieman pessimistisemmin liikenteeseen. Saan nähdä, että yliarvioinko kärppiä vai, ja, vai aliarvioinko TPS, mutta tota, vieraspelit, niin kuin on todettu, on hankalia ollut koko kauden. Nyt sitä maalintekovoimaa ei ole nimeksikään tuossa ryhmässä. No lähtökohtaisesti Jottakais, tervetuloa vaan, saatte nousta esiin sieltä Jatkat ihan koska tahansa. Arkko hattu, on ei tarvitse Hattuna on loukkaantunut. Ai niin. Mutta tota no niin. Kyllä mä lähen sanomaan, että se Tepsi sinittelee mukana, mukana tota pari erää. Se on sellainen maalin pari ero, mutta kolmannes repeys on 5-0. Ettekö se maalin maalilla? Kyllä. Se on ihan huono kuin se ensimmäinen. Huonompikin. Se on 4-0 se kapeli. Mä en sanonut, että tämä on pelilisti ehkä parempi, että TEPS pystyisi kaksi erää mukana, mutta sitten tota, niin sit tulee joku. Niin kuin TEPSillä on monta kertaa käynyt yksi helppo virhe tai joku tämmöinen, kun niitä ei tule vieläkin, ei niin pahasti kuin ennen, mutta on yksi virhe, missä joku tyyli, vaikka lihaa tulee ja rankaisee sopivasti, niin se on kolme munaa ja sitten on siitä morjes. Sitten pari, pari maali sinne loppuun vielä kaunistelee lukemiin. Niin. Olla sitten viihtyy lauantailla. Toivotan kuitenkin, että Hattunen tulisi terveestä ottaa. Hän hänen on vain kuumassa, oli toi. Parkkovega. Sillä mennyt polvipaskaksi. Mun mielestä oli kuumet tautia. Vattatautia siellä pajuoja jossa urhohaastossa. No en mä ennen kuullut, että siinä alkaa leviä, mutta tänään tota, no on niin. Sit... Nehän niin mä oon jossakin laissa, että Vattakura on <laughs> No joo, mutta ei nyt mitenkään kauhean kaunista viikkoa pohdata tepsille, mutta seuraavassa jaksossa kuullaan, miten kävi. Et toivon mukaan olla väärästi tietenkin. Niin kuin aina. <laughs> niin. Mutta Lähes te... aina. Mutta tota, ei, kummastakaan pelistä ei povata palloseurolle mitään jäämään käteen, niin katsotaan kuinka Joo. Ei mitään, ensi viikko.